Hej och välkomna till Game Over, Sveriges gladaste gamingpodcast med mig Ultrafail och mig Mabaia. Så att eh, vi är här. Det är vi. Idag igen. Idag igen. En ny vecka, ännu toppen av snitt. Ja, men som vanligt, som vanligt. Vi sende ju förra veckan, sålde vi ju live Åh, första gången. Åh Gud, det var nervöst. <här> det var det. Jag var supernervös. Det var jag också. Men det vi vi hade ett fantastiskt stöd från från våra lyssnare i chatten. Ja, det hade vi. Och även de som lyssnat efteråt nu har också gett oss stort tummen upp och tycker att det här ska vi ni göra om för att det Ja, precis, precis. Vi har även haft ett par lyssnare som tyvärr inte hann med och lyssna på oss live på grund av att de hade egna saker att syssla med. Precis. Som känner att de hade jättegärna sett att vi gjorde ett till live så de kan få vara med på också. Ja, och vi har ju faktiskt som plan att vi ska göra avsnitt 60 igen över 30 avsnitt <laughs> kvar men eh, det Precis vi vi är ju ingen live podcast egentligen utan eh, vi är en vanlig podcast mm. som släpper ett avsnitt i veckan men eh, nu efter att vi testade på det här avsnitt 30 live mm. så kände vi att jo ja, men det var ganska roligt det så Det var väldigt kul faktiskt. Ja, så vi kände väl lite att jo oh, men vår 30:e avsnitt så där kan vi dra ett nytt live avsnitt. Sen sen är det ju inte vi är inte svårflörtade i fall det skulle hända någonting speciellt också att vi kanske vill göra någon live grej. Ja, precis. Exempelvis om man skulle göra någon live reaktion under E3 eller nåt sånt där. Ja, det vet man aldrig det får vi se då. Det vet man aldrig, vi får se. Åh, <coughs> oh, på, på tal om E3. Ja. När vi när, när du ändå nu tog upp det precis. så har ju jag någonting att säga om E3. Ja, men det vi kör på. Ja, det är nämligen så är att jag har kommit information om E3 2019 mm att Sony PlayStation inte kommer vara med på E3 2019. Just det. Vilket är ganska stort för de brukar ju vara med. Ja det är jättestort och framförallt eftersom de hade en av de häftigaste konferenserna i år också tyckte jag. Ja de här, herregud, den var ju jätterolig. De här tre olika liksom scenerna som folk fick gå till och Ja och de här små sketcherna ja. emellan ja, så vi hade så fantastiskt roligt åt. Det minns vi väl, det minns ja. vi väl. Eh, mm. de får ju tack vare att de har gått ut med detta så har ju de även då fått eh, frågan om de kommer göra liknande EA mm. och ha en egen och ett typ presskonferens, show, eventliknande sak eh närliggande mm. ET då för det mm. det har ju bland annat EA. Mm. Eh då har eh, Jennifer Clark som är en av de pressansvariga mm. eh gått ut och sagt nej, det kommer de inte ha. Okej. Okay. Nej. Men de de ska ha någon så här PlayStation Expo och sånt där för det har de någon gång på året. Ja, fast jag. inte runt D3. Nej nej, okej, okay. nej. Eh, de letar efter <laughs> de säger att de letar efter inventive opportunities to engage the community. Så vi får väl se vad det är mm. de kommer hitta på. Ja, alltså det är ju precis som vi säger ganska ofta att att satsa på sitt community. Nej, det, det är ju helt rätt det, det, är det man ska ju, göra. Det är ju det man ska göra. Men när det kommer till en så här stor grej som E3 är det är det visst att backa ur det. Det jag tror jag absolut att Sony PlayStation gör helt rättigt mm. på grund av de tre största titlarna som de presenterade på förra E3 mm. är ju Death Stranding, Last of Us 2 och Ghost of Tsushima. Ja. Ingen av de tre spelen har ännu ett release datum. Ah. Så skulle de vara med på 2019 års E3 så skulle vi antagligen bara få se repriser mm. från förra E3 då. Ja. Yeah. Och det tror jag skulle bli ännu mer fel än att helt och hållet dra sig ur. Det är det är väldigt sant faktiskt. Ja, Absolut. så jag tror ju att det är ett bra strategiskt move mm. av dem. Ja, precis och samtidigt skulle de då presentera nya saker. Så skulle ju så de, skulle de tre titlarna de... hamna i mörker på grund av att de inte har släppt. Precis. Och man skulle känna bara att men ni har ju inte gjort jättes det ni visade förra året den skulle verkligen visa nya saker då. Och jag tror jag ja, tror de nej. jag tror så ni tittar på nyheter precis som alla andra mm. och kanske lär sig lita av de dumheterna som har varit på sistande bland andra spelbolag. Ja ja. Vi <laughs> nämner inga namn. Nej, nej, vi <laughs> nämner inga namn. Men ni vet inte kan ni. Så ja. självklart lyssnar de på våran podcast. Ja ja, alla lyssnar på våran podcast. Jajamensan. Ja ja men sen. Jag Nej, så det är i alla fall är tre nyheten jag mm. har om om Sony. Ja, det är jätteintressant. Jag tycker att det är kul. Det beror lika rent när Nintendo drog sig ur E3. Ja, det var ju också fast Nintendo har ju alltid sina egna saker mm. också så jag blev inte lika förvånad när när Nintendo gör det. Nej. Sony har ju har ju egna expos också men inte mm. inte i samma breddgrad. Nej, nej nej. Nej. Sen så är det ju jag fick förra året så fick jag reda på att det var liksom jag följde ganska många som gjorde så här bloggar och sånt och, och vloggar när de var på E3. Ja. Och det var väldigt många som tyckte att om du inte är press så kommer du ha en ganska tråkig och dålig tid på E3 för att det är för mycket köer och de släpper in alldeles för mycket folk. Ja. Så att men jag tänkte mig att man gör det på en st sån stor sak som E3 just mm. för att det är så stort. Man det, det skulle bli det skulle bli kallt beläge ifall de börjar neka folk och komma in. <laughs> jo, precis. Men samtidigt så är det så också att när jag kommer in på en sån grej så vill jag ju ändå ha chansen att spela nånting och inte veta att okej okay, jag kommer äh, om jag ställer mig i en kö nu så kommer jag inte ens hinna färdig den här kön innan vi stänger. Ja, alltså det är ju det är ju lite av en tolkningsfråga. Du kan mm. jämföra det med Liseberg och Gröna Lund. Mm. Nej, ja, när när du kommer in och de har satt upp en ny attraktion mm. och du får stå där i 6 timmar för att få åka i 3 minuter. Mm. Det är ju liksom det är ju inte en tolkningsfråga. Jag förstår ju varför man får vänta för det är ju populärt i ja, nya det. titlar. Ja, det förstår jag ju också. Det var ju det var ju så vi gjorde när vi var på Switch pre-releasen. Och det gick ju alla för att spela Breath of the Wild. Ja. Så vi gick ut i alla andra spel, det var nästan inga köra. Ja, precis och sen när det när de andra hade spelat klart, ja. då var ju det leddigt där borta. Ja, tyvärr blev det aldrig leddigt för det var så långa köer men Breath of the Wild of course. Pre of course. <laughs> precis. Men konceptet, ja, tanken. Ja, tanken, tanken, precis. Ja. Så att det var det var det är tråkigt med så mycket folk, det håller jag med om, men samtidigt så förstår jag ju varför de tar in ja, så ja, mycket. Ja, jag folk. förstår jag förstår precis, men det kanske också är en sån här sak som gör att man väljer ju de racejur som som står så här stort spelföretag. Det troront jag. Det troront det. Nej, jag tror det snarare gynnar dem. Mm. Ju mer folk som ser det desto bättre är det. Mm. Ja, det är så, ju det är ju så... E3 som får ta smällen för precis. den dåliga publiciteten faktiskt. Precis, också. det är ju inte så ta, om vi tar så nu som ett exempel då. Ja. Det är ju inte så nu fel att det är så mycket folk där. Nej. Alltså på sätt och vis det är ju deras titlar. Ja, precis. Men det är ju det är ju E3 koncernen som mm. sätter gränsen på mängd folk och biljetter mm. och dylikt. Mm. Det har du rätt i. Det har du rätt i. Ja. Ja. Och de vill ju dra in sin sin pengar också. Ja, herre julen. <laughs> det, det måste ju kosta så mycket att göra en sån grej också. Ja, jag antar det. det. Ja, så att. Jag menar visst Etradekoncernen själva har ju en hel del de får punga ut med pengar, mm. men sen har ju de olika bolagen sina schovver och betala för också mm -hmm. så Etrade är nog ett väldigt välkostat galasen. Mm, det kostar <laughs> nog en en spänn eller två tror jag. Ja. Nu alltså jag förlåt att jag bara fortsätter här, men nu nu nu har ju vi pratat om EA. Ja. Så då känner jag att nu måste jag bara in och dig in en e och nyhet. Ja men vi kör, på, kör det, på. Det är okay? det är okej. Okay. Det är okej. Jag jag bara det, det känns som vi har vi börjar på rätt flow redan från början här. Ja precis. Helt helt perfekt för min del i ja. alla fall för grejerna jag vill prata om idag. Ja men det är vi kör på vet du. Det är det är rätt in i streamen bara. Ja. Det är nämligen så att e av producenten Jim Vasella mhm har gjort ett blogginlägg Alltså som har fått väldigt många gamla RTS fans och bli helt lyriska. Ja, nu vet jag vad det du pratar om. Jajeman, ah. han har gjort ett blogginlägg där han revealar att Command and Conquer-serien ska få lite kärlek och nytt liv mm. med en uppdatering. Mm. Eller en new remake eller uppdatering eller vad man nu ska kalla det då. Ja, reskin re kanske. Ja, vi, alltså det ja. är inte jättemycket info än, men, men vi kommer få dem och det ja. är det som är grejen. Ja ja, herregud. Och då är det nämligen så att uh, han nämner Command and Conquer Tiberian Son mm. och Command and Conquer Red Alert. Mm. Och att det det är det uh, shit nu. Mm. Ja men herregud. När de när de presenterade Command and Conquer mobilspelet på uh... Oh my god. Så då då då tror hopp, jag, jag hoppas verkligen att de fattade där då att okej okay, nu nu nu nu måste vi <laughs> nu, upp nu, något ja måste vi göra Hur, någonting. Hur snabbt kan vi få ut remakes på de här två spelen? <laughs> precis, precis. Herregud, men de har ju de tacklar ju det mycket bättre än en äh, en Blizzard gjorde med ja, Diablo ja. i alla fall. <laughs> ja ja, herregud, men det är ju det. Alltså visst du är helt det är helt okej okay att du gör felsteg på Åh, såna ja. saker det kommer du göra som ja, storkföretag. Ja, ja, Problemet är ju att du måste lära dig att han hanterade på rätt sätt. Precis, precis. Så och det gör du genom att ha announcat två stycken av de absoluta bästa RTS-spelen mm. från våran barndom. Ja, precis. Som de här eh, båda spelen är tillbörligen sånna Red Alert. Ja. Så så de de tacklar ju det på det mest ultimata sätt de kunde. Ja ja, och och alltså Jag förväntade mig inte jättemycket det här alltså när mobilspelet kom. Ja. Det var det var ju liksom inte det är ju inte, inte ens ett RTS Command and Conquer, det är Nej. mer ett äh, minion master. Ja, det var ju det var ju så att innan vi fattade att det var Command and Conquer som det var som ja. skulle föreställa så var det ju så så var det lite så här bara. Ja, så väl det när mm. vi tittade där på den det, det ser ut som Ninja just, Master. Ja och sen så sa du också No Clash of Clans. Clash of Clans, ja precis. Ja, herran. <skratt> ja, det är ju <skratt> hemskt. Ja, det är jättehemskt. Men nu får vi något bättre. Vi nu får vi något bättre. Det kommer ut någonting ur utav det. Ja, att, att, gör att, att mitt spelbibliotek blir ju öh ja. rent av för mm. att nu nu måste jag ju skaffa Warcraft 3 remaken. Ja, samma här. Och nu måste jag skaffa både Tiberian Sun och Red Alert remaken också för det är också Och det är RTS-titlar som ligger med jättevarmt om hjärtat från bondomen. Ja, ja ja, absolut. Och det är, alltså jag är ju som sagt, som jag pratade om tidigare, inte en jättestor RTS-spelare, men de här tre spelen, det är ju såna spel som jag spelade jättemycket som barn än ja. vet jag var dålig på dem. Ja, precis. Alltså vilka Red Alert-fans minns inte hur man jagar nazister med Tanyas duellpistoler? Nej, <laughs> <laughs> det, det är jag kommer precis ihåg det. det helt fantastiskt. Ja, jämen sen. Och eh för att göra det ännu mer pepp då. Mm. Så är det Patroglyph Games mm. som möter ska ska göra remaken då. Mm. Det häftiga med Patroglyph Games är att många från originalstudion Westwood Studios mm. jobbar nu för Patroglyph Petro, Games. Okay. Så vi kommer ha en hel del av originalteamet arbetandes på remaken. Vilken det, höjer mitt pepp lite. Det, definitivt alltså samma här. <laughs> ja, det är alltså det är ju fantastiskt när man kan använda sig av original. Det är mm. ju precis som vi pratade där med Larry, Lisa Cute Larry och sånt där ja, ja, ja. också. Ni kan ju... använda originalrösten. Amen. Ja. 6:an och 7:an originalrösten ja, men, ja. Nej, men men man, men man kan röst. nyttja sånt som folk minns och man det alltså det blir ju ännu mer anknytning. Det blir ännu mer kärlek till det gamla spelet då. Ja, o oh ja. Oh och sen ja. även då bland annat så kommer Frank eh, Klepacki mm. eh vara med som är eh, och är det originalpersonen för musiken i Command and Conquer. Mm. Och han kom också vara med då och göra remaken. Det är ju Vi... as coolt. Ja, alltså det är ju as häftigt. Uh, tänkte tänk vilken tänkte vilken grej också att få komma tillbaka som kompositör och göra om ditt eget soundtrack ja. med dagens teknik istället. Ja, det, det måste lite. ju också vara också en var jättehäftig känsla att få göra det. Ja, det måste vara coolt. Det finns en annan grej om att göra om originalmusik och så. Det är till Doom nya nya domspelen serien. Ja. Han som fick göra musiken till det, han tog ju mycket av det gamla och sen så bestämde han sig för att nej, allting allting här ska göras eh, analogt. Så att allting skulle spelas in analogt och så här, så här alla syntar och alla såna här saker var analoga och han har tagit liksom jättejättedroppade gitarrer och gjort gjort allting liksom på riktigt och uh, han, han var ju lyrisk över detta. Det finns jättebra såna här behind the scenes grejer ifall folk skulle vilja kolla in det så. Ah. Man söker på typ doom music behind the scenes på Youtube så hittar ni. I see, I see. Jättekoola jättekoola grejer ifall man är intresserad av musik och spel. Ja, men. Ja, men det är nice. Mm. För det är vi. vi är intresserade av spel och musik. Det är vi. <laughs> right on point. Precis. Sen sen så tycker jag ju också att det här med när vi pratar om såna här mobilspel och sånt. Mm. Eh jag kan tänka mig att det skulle kunna man skulle kunna använda det som en jätte jätte jätte grej ifall du får säg att du då som som E och här nu då har tagit över Command and Conquer eh, titlarna och ska börja arbeta på nya Command and Conquer spel det går ju väldigt mycket snabbare att få ut ett mobilspel jo. än ett liksom fullängds stort spel så tänkte jag då att att gå ut och och tycka att hej nu har vi tagit över det här vi ska göra massa nya titlar By the way, så länge menar ni vänta på det. Här har ni ett, ett ett spel som påminner lite granna om uh, Command and Conquer. Ja, I... problemet med dagens företag är ju att det är ju inte så de gör det. Nej, tänk, nu annonserar de så. Ja, nu presenterar de istället mobilspelen som dans stora nya nyheten, mm. Mm. vilket gör att det blir helt fel. Mm. Anledningen till att de här företagen EA, Blizzard och alla de här har börjat göra det, vet mm. du vad det är? det billiga, det lätt och litet? Nej. Det är en av de absolut populäraste spelmarknaderna när det kommer till mm. Asien. Ah. Det är nämligen ja. så att de har börjat fighta med Asiens spelföretagen mm. för Asien. Ah. Och det de inte riktigt har kommit fram till är att i i väst ja. är inte mobilspelen så stora ännu? Nej. De de har inte de har inte fått den populariteten som de har fått i Asien. Nej. Och där då blir vi väldigt besvikna och arga istället när de gör det på det här sättet. Vilket också gör att marknaden en inte växer heller för att vi blir arga och nästan motsidiga på. Våran det. marknad växer inte men nej, deras nej, det, marknad växer. Nej, ja, det gör ju men det det, är, det så greinerar att om du tar det ur en vinstsynpunkt det eftersom det är, det är vinstdrivande företag vi pratar om ja, ja. så tjänar de fortfarande på det här fast än vi blir jättemisnöjda för att de mm. har fortfarande hela Asien som blir nöjda över det. Mm. Så det <laughs> det beror ju på hur man vill tackla det här. Ja. Och jag anser att de tacklar det på lite fel sätt. De tacklar mm. det på jo alltså jag vill jämföra det med med Capcom fast uh, vi håller oss till Asien och skiter i resten av världen grejer. Ja. Det jag vill gärna jämföra det lite med det och mm. det känns inte rätt. Nej. Men sen kan jag inte. tänka mig att alltså med hela världen det är klart att det är svårt att få få få alla glada. Det det är klart det är klart att det är. Det är ju samma sak skulle de släppa sådana saker skulle de släppa då saker som är stora i, i Japan som typ pachinko spel och sånt där eh skulle de göra om det till att göra saker i för västvärlden istället. Då skulle ju säkert Danmark när den blir sur också. Det tror jag också. Ja. Ja, men jo men det är ju så. För det är ju så. Alltså det är ju men Om man, man måste någon... det, det är ju lite trial and error. Det, visst är det så, visst Helt det är det så. Åh, oh, det glömde jag ju. Mm. Förlåt. Det det det är ju jätteviktigt eftersom vi pratar om EA. Ja. Ja. Eh de gick ut med en annan grej ihop med att de ska göra en remake på Command and Conquer. Okej. Okay. Och det är jättekul att de går ut med det och jag förstår varför de går ut med det. Det är också mm. på grund mm. av EA. Ja. Eh, de har gått ut och sagt inga lotterlådor. Yay! <laughs> Ni har då gått ut och pointerat ja. att det kommer inte finnas lootlådor i här, de här remakesen. Vad fan ska du ska du lägga in lootlådor i Come on en konkurrenserien då har du ju Vad fan, det hade du kunnat gjort. Du hade kunnat gjort det i form utav till exempel skins. Mm. Att till exempel Tanja då ja. som som är en stor profil i Red Dead Revolt. Ja. Att det finns olika skins på henne. Ja. Du, du kanske till och med har ett Tomb Raider skin. Ja. Man har ju alltid efter efter Red Alert och sen när när Tomb Raider kom mm. så har ju man alltid på sätt och vis förknippat Tomb Raider och Tanja mm. för att de har så himla liknande stilar. De mm. ser liknande ut i kläder och de använder samma vapenuppsättning. Ja, ja, ja, absolut. Och eh, det fanns inte så många kvinnliga spelprofiler att lägga knyta där, knyta an till som, på lanttiden som, som var actionorienterade på det sättet. Ja, i män. Här har vi en en kvinnlig karaktär i kortbyxor, tight linne med två stycken pistoler. Mm. De båda två ser ut som pixlar. Det är klart att man förknippar dem. Ja, precis. Precis. Ja, nej, det är... Det, det det ligger det väl definitivt någonting i det. Ja. Ja, ja nej, men i alla fall det jag ville mm. säga var inga lotterlodder. Inga lotterlodder. <laughs> ja men det är, är skönt, det är skönt att höra. Ja. Det är väldigt skönt att höra. Och vi får hoppas att de håller sig till det också. Ja, precis, precis. Ja, när vi ändå pratar om EA så kan vi prata om Microsoft istället. Ja, vad kan vi göra. Ja, Microsoft har ju varit på en shopping spree när det kommer till att köpa upp företag. Ja, det låter ju det. Eh så att de har ju köpt upp hela sju stycken företag i år. Och de senaste två inköpen här nu är Obsidian och In Exile Entertainment. Och, uh, Obsidian är ju de som har haft hand om Fallout New Vegas, uh, South Park's Dick of Truth och Pillars of Eternity och andra sådana liknande titlar. Och In Exile, de har hållit på med andra rollspelstitlar som Wasteland och uh, The Borough's Tales 4 och uh, Torment Tides of Nemenera. Och det är ett jobbigt namn det där. Det är ett väldigt jobbigt namn det där. Det sista namnet där. -nome, nomenera, nomenera, nomenera. Testa med finsk dialekt. Nomenera. <gör> ja precis, så det låter mycket bättre. Stormen, Tides of Nomenera. <gör> mycket lättare att säga det om ja, Nomenera. Jajamensan. Eh, <gör> men det är spelet i alla fall? Ja. Och ja, det det anledningen till att de gör det det det är väl att de tycker att det ska finnas fler rollspel antar jag. Jag tänkte sagt att anledningen till att de gör det är för att de vill tjäna pengar. Ja, distings distingsvis. Eh men det är ju så att eh Chris Parker på Obsidian har uttalat sig lite om det här där uppköpet då. Aha. Och de har sagt han sagt att spelen som de håller på med börjar bara börjar bara bli större och större och större och större. Ja, men även i de här liksom lite mindre rollspelsgenrarna då. Ja så att det krävs så mycket tid och arbete och och mankraft för att göra dem att det börjar bli nödvändigt för dem att hitta en partner på detta viset. Och att då få Microsoft som som stöd. Det, är väl, de det är väl en av de största partnerna ni kan få. hitta. Precis. Ja. Så att de är väldigt nöjda med det här uppköpet. Ja, eh för de får fortsätta jobba i sina team då. Ja. Så att de, de köper liksom studion och studion fortsätter puttra. Ja, de kör sitt race ja. i EA-koncernen så att säga i Microsoft. <skratt> ah, ja, jag förlåt, det <skratt> är Microsoft. Vi fortfarande kvar i EA där vet du. Ja, jag är så tvärto va vet du. <skratt> det är ingen fara. Men i eh, Microsoft då har ju också gått ut och sagt att de ska inte lägga sig i så mycket förutom att stötta dem i budgeten då. Ah, då de ser vi fram emot. Så de ska få fortsätta göra sina spel fast kunna göra dem på en större budget helt enkelt. Det, det låter ju klokrent. Ja, och det är ju jättestort för alla som gillar den här i rollspelsgenren också alltså just att få de här liksom stadbyggningen och så vidare och så vidare. Ja, men men samtidigt så har du ju då det här eh hotet från från underjorden underjorden nämligen från <laughs> från ett nytt diablo och liksom andra såna här ja, som, som kommer alltid vara stora stora giftlar som hotar och men det är ju frågan kommer Diablo hota så mycket? Nej, det är ju det. Ja, nu, nu är ju frågan Mr. Mobile spel. Precis. Så frågan <laughs> frågan är ju inte om om liksom nästa Pillars of Eternity eller i den i det, liksom ett spel i det här stycket kommer slå ut ur vattnet helt. Ja, och det är lite jag tänker ju om om jag får gå lite off topic här igen. Ja, självklart, självklart. Så så tänker jag på hur kan Blizzard med och göra så här när det finns alltså Stor, stor oddsare så, som Volsen där ute ja, ja, ja, och Path of Exile med deras uppdateringar. Ja. Ja, jag tror de de har de skjuter sig lite i foten här. Mm. Så att du har hot nu då för att som sagt Obsidian får mer pengar och kan ja, göra kan göra ett starkare bättre piller som Eternity. Du har Volsen och du har precis som du säger Path of Exile som väldigt väldigt många gamla Diablo-spelare går över till. Ja, i men. Så att ja, nej, det är en riktigt snedsteg från eh, <laughs> ja, nej, det ska bli det ska bli riktigt nice att hålla koll på den här Action RPG Hacken slash marknaden. Mm. mm. Se, se se hur det kommer att tacklas i framtiden för än så länge så har ju Blizzard ägt den marknaden någonstans de mm. 20 åren. Jo, men det det är ju det är så mycket lite kul nu då. Det är att vi får ju faktiskt här har vi nu ändå en chans för andra företag att komma in och vara konkurrenter på ett helt annat Jag sätt. Jag visa att vi kan visst de har djävlar men vi kan också. Mm. Då visst man kommer ju sakna Lauren från Diablo för det är ja. väldigt kul, väldigt spännande lore, men eh, hittar man några andra team som kan bygga en bra lore också. Så kan det ja. säkert vara Ja. Alltså grejen är att när det kommer till spelmekanik och UI och såna grejer i uh, R, uh, RTS så ja, mm. i action RPG Hacken Slash mm. så så får jag ju säga att Blizzard har ju alltid haft en väldigt skön och fin UI. Mm. Men många mindre bolag, mindre spel har också haft en underbar UI. Mm. Men det är de i sallet då har kraschat på The Elder Scrolls. Ja. Man vill alltid tillbaks till Diablo's lore för att han är så väljord. Mm. De har arbetat på den i så herrans många år. Mm. Men nej, jag håller tummarna. Jag tror på att vi kan vi kan få en Diablo-krossare i framtiden. Nej, mm. jag hoppas det också. Jag hade ju lite problem. Jag har ju spelat Pillars of Eternity. Och jag hade lite problem med det för att eh men det är ju på grund av min egen spelstil egentligen. Ja, men. Och det är att jag tyckte det var för lätt i början och började tycka att det var ganska tråkigt efter ett tag och började sluta lyssna på saker och ting och sedan helt plötsligt så så hängde jag inte med i vad det var jag skulle göra för att jag Du bara hoppar vidare. För att jag får bara hoppa vidare hela tiden. Det är ju ett praktiexempel då på att de man misslyckas med att göra loren. Precis. Som du fastnar inte. Nej utan det var all, allting var liksom du kom till ett ställe i början och där där är du vid ett not camp du är del utav en en någon karavan och sen blir du överbefallen och sen efter det så ska du ta dig igenom något tempel och, och, och liksom hela hela tiden när du spelar de första delarna av spelet så känner du hela tiden bara att varför gör jag det här? Ja okej. Okay. Jag vet inte varför jag gör det här. Ja men det är ju hemskt förutom att det liksom ah, ja men jag är en karaktär och jag ska överleva och ta mig vidare. Ja. Uh -huh. Och då känner man lite så där bara att jag kanske hade vilat ha lite backstory innan. Ja, i men. Sedan så sedan alltså detta kallas ju för för att lägga in ett fint ord så kallas det här för att starta ett spel in media res som är alltså mitt i action på något sätt. Ja. Eh och det kan vara väldigt effektivt. Alltså det är väldigt många andra spel som har lyckats med det. Mm. Så att att göra det så är inte problemet utan problemet är att de fick inte Ja, problemet är att, att stormen behövde... var inte tillräckligt äh, gripande. Precis. Jag fick liksom inte fram en bra anledning till varför jag skulle spela mer. Ja, i man. Spela vidare. Det är ju ett äh, ett problem folk tilligen har i äh, det nya Fallout. Mm. Tilligen har jag läst. Ja. Ja. Men det kommer okay. vi in på mer sen. Ja, det kommer vi in på mer sen. Ja. Ja, nej men det det ja Jag vet inte vad det är som inte fastnar för mig men men sen å andra sidan piller så här Eternity är ju jättestort och många andra älskar det så ja, att ja, det, det, är det, ju ju det är ju dåligt helt, spel det, nej, nej. det är ju det är ju ultrafäns personliga åsikt att han fastnar inte för storyn det är precis. ju precis som att vissa älskar den här boken och andra avskyr den mm. mm. som ett exempel det är liksom ja. storyn passar inte alla nej precis nej. så att det ja men det ja, ja. sedan så kommer jag ju att återvända till spelet någon gång i framtiden och vem vet när jag kommer in längre i det kanske jag fastnar förstå den och, och börja älska den istället. Ja, är man. Det vet man aldrig. Nej, nej. Men men just just nu så är det där det ligger i alla fall. Men sedan så har vi ju då Fallout New Vegas också och ja. som Obsidian också har jobbat på då. Ja, är det gjort. Och det är väldigt väldigt många nästan alla som jag pratat med som tycker att Fallout New Vegas det är det bästa Fallout-spelet. Jag vet och jag förstår inte det. Nej, det. Är... Jag jag gillar inte ens Fallout New Vegas. Okej. Okay. Ja, och och, och jag jag är ju en av de här som spelat dem alla. Ja, ja. Så <laughs> för mig för mig så är det bara, ja men det är okej att ni andra tycker fel. Mm. Kan det vara så att det är väldigt många som kom in i serien vid det här tillfället och det är därför att de tycker att det är det bästa för att det var det första någon någon spelade. Det är väldigt många som du säger som hoppade över Fallout 3 mm. och gick raka vägen på Fallout New Vegas, mm. men även väldigt många Fallout 3-spelare mm. säger att Fallout New Vegas är bättre. Okej. Okay. Medans jag anser att om om jag ska dra ordningen då på mm. de nyare Fallout-spelen mm. så säger jag först och främst så är mitt favorit Fallout 3. Mm. Sen kommer Fallout 4. Och sen New sen Vegas. Vegas. Okej. Okay. Ja. Ja. Nu vill jag dock kika bort eh vad heter det? Borderfall 4 och New Vegas mm, och, och att, lägga in Fallout 76 före dem. Ja. Ska vi skutta in på Fallout 76 när vi ändå pratar om det nu? Ja, det skulle vi kunna göra. Ja. Det är Fallout. Ja. Det <laughs> det är ett spel. Det, det är det. Jag har jag har hört tala som spel en gång. Allra. Right. Mm. Ja, en gång så. Nej, men en gång så så såg jag en liten en liten lapp och där stod det att eh, spel finns. Ja, ja, precis. <skratt> det är ju nämligen så att Bethesda Game Studios har vart igång nu igen. Nu har de Äntligen varit igång igen. Och igen har vi fått vårat eh, Fallout multiplayer. Och det det bara funkar. Ja. Ja, precis, <skratt> precis. Eh <skratt> och, och vi har det finns Finns ju ett Fallout on Elefants ett Fallout online som vi inte behöver ens nämna med i serien så Nej, det behöver vi inte prata mer om det. Nej. nej, nej. I alla fall Fallout 76 då som är deras online. Ja. <laughs> pratar vi om istället. Precis. Släpptes ju 14 november i onsdags. Ja. Så det det är ju helt nytt, helt mm. enkelt. Mm. Finns till PC, Xbox One och PS4. Mm. Och är ett eh, postapokalyptiskt postnukleärt uh, online RPG. Ja. Ja. Det är inget MMO RPG. Nej. Nej. Nej, utan det är ett online RPG. Ja. Eh uh, Det som gör att det, det är ett online RPG och inte ett MMO, det är ju att jag anser ju att ett MMO mm. det är ju vad det vad, vad namnet säger, massive mm. multiplayer online. Precis. Massive multi. Då förväntar jag mig många spelare. Ja. Fallout 76 har 24 spelare per server. Mm vilket jag tycker är väldigt rimlig mängd. Det, det. det är det. Men inte det med MMO. Nej nej, absolut inte. Det det är alldeles för, för att vara ett MMO. Det, det det är som att säga att eh att eh, vad heter de Battlefield skulle vara ett MMO. Ja, precis, de är ju mer spelare. Ja. Så om andra ord, inget MMO. Nej, nej precis. <laughs> Men som sagt, det är ett onlinespel med med bra bra mängd spelare enligt uh, enligt min personliga åsikt. Eh, mm. mm. uh, det är ju så att uh, Fallout utspelar ju sig på sättet att uh, man är en person i ett valv. Ja. Är man? Ja. Som tar sig ut i världen efter ett kärnvapenkrig. Ja. Ja. Och och det är ju det det så utspelar ju sig alla Fallout. Ja, precis. Precis. Eh uh, och de olika valven är olika experiment egentligen så är lite player knowledge karaktären mm. du spelar vet inte om att det är ett experiment de uh, snarare att karaktären när du spelar uh, tror att det är ja uh, för att du ska överleva helt enkelt. Det är ju för att du ska överleva men samtidigt så är det sociala experiment. Ja. Som vi har fått lära oss genom genom tidarna. Ja. De olika valven är olika experiment liksom. Ja, precis, ja. precis. Och Fallout 76 då är en prequel till alla andra. Mm. Så det det, det är liksom det här har hänt innan alla andra av spelen. Precis. Eh, det är nämligen så de även säger att eh, för de som har spelat Fallout 4, ja, så börjar Fallout 4 i eh, allt ja, innan kriget. Ja, precis, ja. precis. Ja. Eh du du du får höra ljudet av alarmen och sånt där och du börjar springa till till vallbe och sånt där då. Mm. Och det eh den delen då innan kriget, det är 25 år innan uh, Fallout 76 utspelar sig. Okej. Okay. Ja, men själva Fallout 4 efter den, den lilla börja bör, uh, startsekvensen ja. utspelar sig 200 år efter kriget. Ja, okej, okay, så ja. att Så det här är bara, Fallout 76 är bara 25 år efter kriget. Ja, okej, okay. så att det Fallout 4:s liksom stora delar utspelar sig då är liksom 175 år senare än en en Fallout 76 då. Ja, precis. Mm. Precis. Okej, okay. då hänger jag med. Ja. Då hänger jag är med. Eh uh, och tack vare detta då så så så har ju folk uh, gnällt. Ja, väldigt alltså, väldigt mycket. Ja. De har ju bland annat gnällt på på the lack of uh, NPCs. Ja. Ja, det, inte till riktigt mycket jag har hört. Uh, ja, inte till riktigt mycket AI-gubbar. Precis. Nu är ju det så då att enligt mitt tycker så tycker jag att det är fel saker att gnälla på. Mm. Eftersom spelstoryn säger att eh uh, världen har haft ett kärnvapenkrig. Ja. Yep. Eh speciella utvalda människor får vara i speciella olika valv yep. på så sätt överleva kriget. Precis. Alla andra Fallout-spel så har vi NPC:er när vi kommer ur valven mm. som vi kan prata med, interagera med, handla med och såna här grejer. Mm. Men det är ju som jag sa då till exempel fyran då utspelar sig 200 år efter kriget, mm. så det är klart att då har ju folk hunnit bygga upp Wastelandet och börja bo där och såna här saker. Precis, precis. Fallout 76 då som utspelar sig 25 år efter kriget är ett av de första valven som öppnas. Ja. Så att det, det är ju ingen som har liksom byggt upp samhället igen. Nej, precis. Så att det är ju det är, det är, bara, waste. Det är bara, precis, det är bara att ställa sig och bygga upp. Precis, och det, och det är det, ju det som ditt upp, ditt uppdrag är ju. Ja, man som du springer ut ur valvet och börjar träffa massa människor. Det hade ju inte funkat det heller. Det är inte tematiskt. Nej. Nej. Och nu istället då för att du går till människor och få quester och såna här saker mm. som man tidigare har gjort. Ja. Så så så hittar du robotar. Mm. Så som är robotar som hör hör, hör ihop med Fallout-serien. Yeah. Det är det är alla de som man är van vid. Ja, precis. De typ så här typ spindelrobot liknande saker som typ städar och sånt i Trailen. Så var hon ju. Spindel liknande. Jag ja, ja. typ så en flytande boll som har typ armar. Här här är... hör ni en spelare som klart inte har spelat. Nej nej, jag har inte spelat fotboll. Jag har inte spelat några fotboll. Det är det jag. Nej, det är ingen spindel. Damm inte ens liken spindel. Ah, Okej. Okay. Nej. Nej. Det, det är en boll med massa armar. Ja, precis. Det är ingen spindel. Vad va vad är en spindel om inte en boll med massa armar? Är en insekt med ben? Nej, nej, det, det är en vad heter det? arachnoid vilket är en spindel vilket är en slags insekt nej ja i vilket fall ja precis men du de bollarna i alla fall ja, de är med. De, de är, med. är med. Ja, ja jamen. Ja. Vi, vi vi jag, jag tycker inte alls rättare. Jag tycker vi har fortsätter kalla det för bollar. Ja, men gör det. Gör det. De de här bollarna, de då, då känner jag till vad det är för någonting. Ja, ja, de de är fortfarande med. Så såna robotar och lite andra sorters robotar och mm. även datorer som som alltid har funnits med. Mm, mm. Finns med ännu som du även kan få uppdrag från och sådant då? Ja ja, men då finns det ju uppdrag redan också. Så... Ja, och sen då på grund av NPC-bristen så har ju folk gnällt på lore. Jaha. Och vilket också jag anser vara helt fel för att det finns så mycket sätt att få lore på förutom att prata med, med en karaktär. Ja men herregud, kolla på spel som jag har spelat från från samma företag då. Ja. Alltså Elder Scrolls-serien. Där får du ju nästan nästan all lore hittar du ju liksom som du kan läsa i böcker och grejer. Ja, bland annat, bland annat. Ja. Men där har ju du ju även NPC:er och prata med som ger dig lore. Jo jo, självklart. Ja. Alltså där har men, du ju, Men Fallout som sagt, samma skapare eh mm. som Elder Scrolls och de har ju också eh vad heter det dagböcker och mm. i datorena finns ju folk som har antecknat och du kan mm. hitta lappar och all Det finns tonvis med lore där ute. Jag, jag jag är ju en sån här som tycker om att läsa lore. Mm. mm. Och jag alltså jag får hoppa över i alla fall 60-70 av allting för, för att, att det, det är så mycket. Vi skulle ta så mycket tid här ja, liksom. Ja, precis. Och ja. jag hade inte kommit någonstans om jag läst allting. Nej, nej, men jag nej. försöker att läsa det liksom, åh, det här känner jag ändan, här vill jag följa. Mm, mm. För att man hittar ju döda folk mm som har lämnat olika lappar och ledtrådar och dylikt och vissa av dem man man fastnar lite mer för det då står det känner att åh, det vill jag veta mer om. Ja, ja, men det är ju jättekul. Ja, och det det, det gillar ju jag jättemycket. Mm. Eh uh, vad har vi alltså det finns så mycket att säga om folklore så jag vet knappt vart jag ska börja. Nej men jag kan ju hoppa in lite snabbt där också och säga att det att det är ju lite samma sak som med Lauren i Dark Souls. Ja. Uh -huh. Där är ju liksom verkligen du får pussla ihop bits and pieces och ja, liksom precis. göra din egen uppfattning utan att bara smälla hem. Ja men det, det alltså det är ju inget nytt koncept nej, nej, nej. att inte använda massa levande NPC:er. Nej. Och jag tycker att det är jättekul för jag personligen är ju lite precis som du, älskar lore och gilla liksom det här lite detektivarbetet man måste göra för att för att få fram loren. Det, det gör ju så att jag får en bättre vad ska man säga koppling till loren ja, som personligen. Ja, precis. Precis. Mm. Och sen då också i i varje valv i Fallout-världen så har du en Overseer. Mm. Det är personen som styr valvet de liksom the big boss i valvet medans mm. ni, ni är nere där och mm. överlever. Mm. Och diverse olika saker händer mellan din karaktär och Overseer i alla Fallout-spel. Ja. Ja, och ja. i detta Fallout-spelet så så lämnar Overseer ett meddelande. Mm. Eh och där lyckas ju du självklart i början hitta. Ja. ja det är inte att spoilar storyn nej, utan nej, nu nej, snackar vi liksom det. de fem första minuterna i spelet. Ja, ja du du ja. hittar Och där börjar din din questkedja. Ja. Så det du gör det att du tar dig ur valvet. Mm. Och sen börjar du leta ledtrådar för att följa efter övergiven mm. som var först du valvet. Ja ja. Och som som har tagit med sig lite folk och börjat sätta upp liksom det första campet och såna här saker så du börjar tracka henne. Ja. Och ja. och följer henne via hennes olika anteckningar och holotape loggar och mm. såna här mm. saker då. Och det tyckte jag var en riktigt bra. En så länge har det är det en givande och gripande story för min del. Mm. Jag jag tycker inte att att det är lack of content som väldigt många påstår. Nej. Utan jag, alltså jag jag har så mycket jag har så kopieröst mycket att göra i Fallout 76 att jag vet inte vad vad folk tänker. Nej. Jag var nej jag jag är helt till. alltså det finns jag har ingenting jag kan klaga på direkt i i Fallout 76. Nej. Det är ju samma sak då att de har ju gnällt en hel del på på buggar och så. Mm. Och betästa innan de släppte det mm. gick ut och bad dem ursäkt mm. och varna och sa att det kommer vara jättebuggigt. Mm vilket gjorde att man blir lite rädd speciellt jag då som förbokat och allt jag ja. förbokar ju visligen efter det announcementet. Jo jo men men varför? Ja jo man precis. Eh uh, alltså visst har jag hittat buggar mm. men jag har ju hittat mycket värre och mer dräpande buggar i spel som inte har varnat att det kommer vara buggigt. Ja precis. Jag hade ju förväntat mig i typ som ark där ja. där snöbiomet inte ens var färdig. Nej precis. Den stilen hade jag ju räknat med. Ja, dinosaurie tittar genom väggar och Ja, jag har hittat <laughs> en bugg som förstörde för mig. Okej. Okay. Och det var jag gick in i en dator mm. och så kom inte datorgrejerna upp utan istället hade jag bara en svart skärm. Okej. Okay. Och så kunde jag inte lämna datorn eller någonting. Nej. Nej, så jag tryckte allt F4 och så startade jag igen och så var jag hade inte förlorat någonting ingenting kunde gå, gå till datorn igen. Och då funkar det. Ja, ja då så. Det är den värsta buggen jag har hittat. Ja. Sen är det lite såna här små grejer i träng och sånt då. Jo, men men det... om de har gått ut och sagt att vi kommer ha mycket buggar, ja. vi är mer orörsäkt, ja. så tycker ju jag att de har ett perfekt jävla spel i jämförelse med så många andra. Mm, mm. Så jag jag kan inte ha små gnälla på buggarna. Nej, det är det är ju ofta så att kommer folk och varnar henne i förväg att det kan vara lite problem, då sätter du ju ändå dina dina förväntningar på på en, liksom en på en punkt ja, som är liksom spelföretag säger det till mig ja. då då förväntar jag ju mig värre än de spelföretagen som inte säger något alls. Precis, precis. Men detta var ju inte konstigt. Nej. Och det blir och då blir det blir ju <laughs> lite så att då blir man positivt överraskad istället och då då får man ju en bättre upplevelse än vad man hade haft om de inte hade sagt något. Ja. Ja, i ja, män. Men Fallout eh uh, de ut, utspelar ju sig i uh, ska vi kalla det verkliga platser? Ja deras semiverkliga. <laughs> ja, precis. Ja. Precis, det det är någon slags alternativ verklighet ja, i, i i våran värld alltså. Ja, precis. Ja. Och det här utspelas i Appalachia. Mhm. Mm vilket är deras tolkning av West Virginia? Precis. Ja, men och det roliga då med Fallout som jag alltid har tyckt var fantastiskt roligt, speciellt då i Fallout 3 när det utspelade sig i Washington. Mhm det är ju deras de, de, deras detaljer för riktiga saker. Mm. Det, det det är ju liksom riktiga städer och sånt där och då har de även tagit med kända landmärken och sånt där och det tycker jag ju är ju fantastiskt roligt. Mm. De har ju bland annat med West Virginias eh uh, state capital. Yeah. De har med Camden Park och eh uh, the, the the Greenbrier och lite sån här platser i West Virginia som West Virginia är kända för. Ja, ja. Så man kan besöka och hitta saker och sånt där som till exempel jag tänker ju inte spoila var du kan hitta i det här. Nej nej. Eftersom nej. det är helt nytt. Ja precis. Men du kan ju bland annat då till exempel i Fallout 3 mm. eh hitta The Lincoln Rifle i ett museum och lite såna där saker. Det, det är ju jättekul alltså att ta ta såna såna Historiska, historiska saker. Det är faktiskt ju grejer från verkligheten och ställde det på sitt huvudidéerna och, och Ja, men och, och och genom spelen så finns ju det ju även de här fraktionerna som värnar om historia och sånt också, mm, vilket gör det ännu roligare att det är historiskt korrekta saker också och lite sånt då. Ja, ja. F får får ju erkänna. Det Det är ju det. Ja, men det blir automatiskt väldigt återigen nog för att koppla till till till sin känslor och sånt ja. liksom du, du du känner igen dig igenkänningsfaktorn gör så att vi kopplar till spelet på ett helt annat sätt. Precis, precis. Mm. Eh, vad har vi mer att säga? Jo, eh folk har gnällt på VATS bland annat. VATS. VATS eh, kom i Fallout 3 blev väldigt populärt. Mm -hmm. Det är ett speciellt stridsystem. Okej. Okay. Ja då. Mm. Eh, så när du klickar på det så fryser hela spelet sig. Ja. Och du kan välja och sikta på olika delar på din fiende. Ja, okej. Okay. Till exempel du kan välja och skjuta av handen han håller en pistol i. För att då kan han inte skjuta dig. Mm. För att då kan han inte skjuta dig. Nej, nej precis. <laughs> som en eller headshotta eller på ah, ah, olika ah, delar ah, ger ah. ge ah. olika skada. Ja. Och olika monster, olika sånt där då vill ju bli träffade på olika platser och sånt. Ja. Du kan ju skjuta normalt som ett FPS-spel också. Ja. Men vadsen då har ju folk klagat på eftersom det här är konstant online mm. så kan ju inte en spelare frysa hela världen. Nej, nej, nej. Nej. Eh, så istället så har de mer gjort eh, jag skulle nog mest jämföra det med med typ bullet time freeze. Mm. mm. Det blir lite mer slow motion av det hela. Ja. Eh uh, inte jättemycket slow motion men tillräckligt för att du ska kunna sikta på den delen du känner för och det är ju autosikte, det är ju auto aim. Ja, ja. Och beroende på hur du lavlar din karaktär då så får du olika procent. Mm. Och det alltså jag är jättenöjd med det. Ja. Jag det var lite wonky för mig i början för att jag var van vid de andra Fallout spelen när du kan sitta en timme och välja vilken mm. kroppsdel du vill slå ja, på. Ja, precis. Men Nej, alltså nu när jag körde några timmar så är jag helt nöjd med det. Det är ju... ingenting att gnälla på i det. Nej, och det det är väl det är ju så att skulle jag komma in i den här i, i det här spelet och inte spelat spelat tidigare så är det ju då då har jag ju inga förväntningar på sitt, sitt systemet heller så då har du liksom, är det ju liksom Nej, man. Det är väl lite så som jag har tänkt och så skulle det funka för en ny person att komma in. Ja, ja. precis. Problemet då med Fallout 76. Mm. Eh, jag ser det personligen ser jag det inte som ett problem. Eh, du skulle antagligen se det som ett jätteproblem. Okej. Okay. Det är nämligen så att du har i princip originalknapparna i Fallout. Mm. Vilket gör att det är väldigt enkelt att komma in i för en Fallout-spelare. Mm. Däremot så är de inte så duktiga på att berätta knapparna. Aha. I en tutorial? Ja ja, men jag eh, jag har ju spelat Monster Hunter World nu så att jag är ju van vid att eh, de, de är dåliga med dåliga på att förklara. Fast att berätta de knapparna. Ja, jo. Det gör de inte i Fallout. Nej. Nej. Ja, men förstår <laughs> du förstår nej, det, du vad men jag menar? Jo jo, men till exempel om du spelar med ett charge blade i i Monster on the World. Ja. Så får du inte veta allting du kan göra med ett charge spray. Nej nej, nej nej, men ta, ta en sån här enkel grej då som mm. till exempel ficklampa ja. för att det är postapokalyptiskt. Ja, det ja. det är liksom du har ju inte belysning när du nej, går ner i grottor och nej, nej nej, nej det är klart. Nej, så du vill ju gärna ha en lampa. Ja. Och det har du för på din arm i Fallout så har du en liten bärbar dator ett armband mm. som heter Pipboy. Ja. ja. Dann kan du höja eh, ljuset på displayen så du använder den som en lampa. Ja ja. Ja. Ja, alla får något. Ja. Det är bara att de säger inte hur du gör det. Mm, Okej. Okay. Och går du in och efter det i options och kollar kontroller mm. så står det inte någon kontroll för och för någon lampa? Uh, Okej. Okay. Nej, utan man håller inne tabb. Mm, så börjar lampan lysa. Mm. Men det det är liksom det är sånt där som Får lås spelare ja. vet om ja, ja, men för en ny spelare ja, nej, så nej, hade ja. det kanske inte varit lika logiskt. Nej ja, det, det det jag hade ju aldrig testat och just tab också. Nej ja, men alltså... det är likadant att lägga ner ditt vapen. Ja. För att du måste ju inte alltid springa med det jävla vapnet uppe. Nej ja, men precis. Det säger de heller inte hur du gör. <laughs> Okej. Okay. Och det gör du genom att hålla inne R. Ja vilket du inte alls tänker på för det är reload. Ja precis. När du reloadar du... man klickar och den ja. reloadar eller ja. man klickar. Och så... mm. och men håller man... du inne ja, den så... då tar man undan bara <laughs> okay. lite. Lite lite såna där grejer ja, men för ja. mig så ja. har det ju inte varit ett problem. Nej nej nej precis. Och jag menar i detta finns det andra spelare du kan faktiskt kan fråga också. Det det är sant. Det har man det inte sant. kunnat i de tidigare. Nej precis. <laughs> så eh vi har det klassiska eh specialsystemet mm. när när det kommer till level up. Ja. Eh uh, special systemet består ju av stats och perks. Mm. Gör ja, det. Mm. Perks är mer som passiva skills. Ja okej. Okay. Ja i i Fallout. Mm. Och och special står för något väldigt intressant då. Mm. Gör ja, det för det är en punkt me mellan varje bokstav. Är ja, det? Okay. Och det står för Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility och Luck, ah. vilket ihop blir Special. Precis. Och det är ju då dina stats. Ja. När du går upp i i level så så får du välja och sätta ett poäng på en av dina specials. Ja. Helt enkelt. Eh du kan levla upp en special stat till mellan 1 till 15 i level då. Mm. Sen har du även då perks? Ja. Yep. Eh, tidigare har vi låst upp diverse perks beroende på hur vi lägger våra stads och såna här grejer. Vi har fortfarande mm. ett liknande sånt system, mm. men lite annorlunda. Mm. Nu har de lagt in ett kortsystem. Okej. Okay. Eh, med booster packs och grejer. Jaha. Uh -huh. Ja. Så får du dina perks nu istället. Coolt. Så varje gång du går upp i level Och så väljer du till exempel uh, strength. Ja. Då får du upp ett gäng med strength kort mm. och du får välja en av dem. Okej. Okay. Och sen jag har inte räknat ut när men ibland när du går upp i level så får du ett booster pack också. Okej. Okay. När du får ett gäng gratis perks då. Mhm. Mm ja. Eh, mm. de olika perksen har olika värden mm. och du kan även uppgradera korten mm. som till exempel då du du får den här perken i styrka. Ja, ja och så får du den perken i styrka igen. Ska mm. du sätta ihop det till en level 2 så att effekten på den perken till mm. exempel 10 mer viktkapacitet. Mm. När du levlar upp det så blir det högre procent i helkapacitet. Precis, då. precis. Men ett level 2 kort kräver att du minst har 2 i styrka då mm. för att du ska kunna sätta ut det. Ja. Ah. Och sen kan du ha flera perks av samma mm. eller liksom av av av, av samma special. Ja. Yeah. Så till exempel du kan ha tre olika styrkekort. String. Ja, ja. Men då behöver du tillräckligt mycket poäng i styrka för att väga upp poängen som står på korten då. Aha så att du får kombinera lite på det sättet. Mm, det det jag, jag tycker ju sånt här är jättekul när det är gentôngt på det sättet. Det, det är det. Jag och, har ingenting att gnälla på på det det nya perk-systemet. Jag tycker nej, det är fantastiskt kul. Precis. Vilket också tvingar mig och mina vänner att spela på olika sätt. Mm beroende på har vi fått samma perks? Precis. Nej, det har vi inte. Ja, det är ju jättekul. Ja, förut så har det varit väldigt likt. Ja, det är ju old school. Ja, fast ja. i postapokalyptisk värld. Precis. Ja. ja. Så det har ju varit väldigt mycket att har du din spelstil så halkar du alltid in på den jädra spelstilen ändå. Jo, men det är ju det är ju precis som jättemånga andra såna spel där det är liksom bara ja, oh, men nu ska jag göra en fighter och nej jag hamnar i på sorcery sen då. Ja. <laughs> liksom medans i detta då så kanske din tanke är att oj oh, jag ska bli världens revolverman. Ja. Men så får du inte upp några perks. Nej. Istället får du upp världens jädra melee perks. Mm. Så det är klart man vill gå melee. Ja, precis. Så ni kul. Ja, nej det, det låter jättekul. Det, det påminner mig lite om eh det kortbaserade perk-systemet som du har i eh, Castlevania Circle of the Moon som de aldrig tog tillbaka igen, vilket jag tycker jättet <laughs> vilket jag tycker jättetråkigt för att jag tyckte det var skitkul för då fick du liksom då fick du kombinera oh, två två kort med varandra hela tiden eller två kortsätt med varandra. Jajamän. Så det här liksom en rad med kort här nere och en rad med kort ovanför där och sen så fick du fick du olika perks baserat på hur du kombinerar de här två raderna med kort. Ja, ja men. Vad jättekul system så du kunde liksom få vissa saker kanske gjorde så att du fick en eldpiska istället eller vissa saker gjorde så att du fick en ispiska eller. Nej ja, men jag gillar sånt. Det är lätt att du får en strength boost eller HP boost eller andra sådana saker. Så jag tyckte det jättekul, jättekul system tyckte jag att det var. Mm. Speciellt i Castlevania-serien som jag tycker har alltså den har väldigt standard level up system annars. Mm. Så det här var ett väldigt kul sätt att switcha upp det. Ja, okej. Okay. Och det låter ju samma sak här då, liksom att Jajamän. du du har ett väldigt kul sätt att switcha upp och inte bara bara att switcha upp för eh, ja men ja, säg säg att säg att du du precis som vi pratade om här, spelstilar. Alltså du måste Ja, du ändra spelstil ja, du speltil, ja. helt enkelt. Och sen, och sen, sen så... är ju det roliga ju det här också då att eh, när du har valt perk Mm. de här korten och sånt mm. så låser du dem inte utan du kan byta ut dem ja. mot, mot andra kort du får eller har sparat eller ja beroende på situation. Precis. Till och med. Precis. För vissa vissa kort då till exempel gör sig jättebra när du ska handla och tradea och såna här saker. Mm. Medans andra kort gör sig mycket bättre om du till exempel solospelar, mm. medans andra gör sig bättre i party så du kan anpassa din karaktär lite beroende på vad du är sugen på att göra just den här spelsessionen. Det är ju jättekul. Ja, är ju man. Nej, nej, tycker jag de ska ha plus för. Ja. Samtidigt då så är det folk som har gnällt på det. Självklart. Men, <laughs> <of course>. men, <laughs> men du kommer du kommer man kommer ju alltid ha folk som som är resistenta mot mot förändring och det det kan ju själv vara vid vissa lägen också. Det, det det ska ju inte säga någonting emot så att men samtidigt så är det också så att jag gillar ju innovation. Ja. Så, amen. så är... ja, ja, ja, ja. Sen då vi kan ju gå in på multiplayern lite också. Mm. För det är ju den stora nya grejen. Det är ju det är ju multiplayer då. Ja. Och då är det också är det ännu mer klagomål. Självklart. Och det är ju att folk är ju så livrädda för griefers. Alltså mm. folk som bara förstör för dig i PVP. Ja. Ja. Eh, ja. uh, under all tid jag har hunnit spela nu och det är ett antal timmar kan jag ju säga. Ja, nej. Det kanske har blivit 6-7 på morgonen ett par gånger. Eh, uh, redan jag, nu. Men vet man ju aldrig. <laughs> jo. Ja. Eh, uh, jag har inte träffat på en enda person som ens har försökt PVPa med mig. Mm. Ja, kul. <laughs> ja. Eh, uh, jag har träffat på flertall personer. Jag träffar på uh, personer jag inte känner varje gång jag är inne. Mm. Eh ingen har varit otrevlig eller någonting. De flesta kommer upp till dig och det finns massa olika emotes du kan få din gubbe till att göra. Ah. Ja, så folk är jättetrevliga och vinkar till dig och sånt där och så står man och hoppar lite framför varandra innan man går vidare. Ja. Om man inte ber om hjälp med någonting då. Precis. Ja. Jag har till och med tradeat med andra spelare. Mm. Det är fantastiskt, funkar jätte jättebra. Ja. Eh de har även någonting som jag tycker är absolut jätteviktigt i mm. dagens spel för att det är populärt och jag tycker det är jättekul. I onlinespel så finns ju det public events. Ja. Ofta i PvE spel. Ja. Så så som Defiance och Destiny och ja, ja den sortens spel. Precis. Och det blir ju lite den sortens spel i Fallout nu. Mm. På grund av att det är multiplayer fast det är, största delen är ju fokus PvE och sen finns det PvP saker också då. Precis. Och då har de lagt in public events. Vilket mm. är liksom wow. Det innebär mm. att det finns events ute på kartan som är igång hela tiden. När det blir färdigt så stoppas det en liten stund och så kommer det tillbaks igen senare igen. Ja. Och alla som går dit är med och gör det. Och så får man saker för att man har klarat det. Det är ju asbra. Ja, precis. Och det är lite allt möjligt som till exempel eh, en av public events så så tar du dig till en eh, matfabrik. Ja där du har um, lite diverse uppdrag under eventet du ska skydda tre stycken matgrejer ja yeah. Samtidigt så ska du till en dator och diagnostisera systemet som går sönder lite då och då. Du måste reparera lite rör och reparera lite andra saker. Du måste samla ingredienser mm. som finns i den här fabriken och lägga i rätt apparat. Då. Samtidigt som det kommer vågor av fiender för att få förstöra de här apparaterna. Ah. När ni väl har gjort alla de här grejerna och eventet är liksom finished mm. så får alla items inte inte så här först till kvarn utan Nej. alla får sina egna. Ja. Och det är allt från eh vapen till till mat till till ammunition. Mm. Så det, fantastiskt bra sätt eh och och få nya saker på. Precis. Och det var fan, jag spelade igår ihop med två vänner. Mm. Och det var fantastiskt roligt att lira det ihop med vänner. Okej. Okay. Det ja vi vi på tal om det här med PVP:n mm. och mm. och att jag inte har stött på någon elakingen. Ja ja. Det, jag nämnde ju senast vi pratade om Fallout att det finns wanted. Ja. När du har betett dig som ett asle. Ja. Då blir du wanted så ser alla dig på kartan. Precis. Jag har sett två stycken wanted personer. Ja. Första personen så var jag så himla låg level att nej jag tänkte ens nej, nej, nej. gå i närheten. Nej precis. Nej. Andra gången så var var vi tre personer online ja. med blandade levlar då. Ja. Nu var den här uh, wanted personen med ett antal levlar högre än oss. Ja. Men vi tänkte att 3 mot 1. Ja, det var ja. det vi ta. Ja. Eh så så då tänkte vi nu ska vi få våran första PVP. Ja. Så vi började samla ihop alla saker vi ville ha för att slåss mot honom, gå mot honom när vi närmade oss och be logga ut. Ja, nå. No. <laughs> så så jag menar nej, alltså jag har inte varit med om Elark PVPn i spelet, nej. men det är ju fortfarande väldigt färskt. Det är det, visst absolut. Men sedan när vi ändå pratar om det här liksom trevligheten och ja. sånt med med personer så har ju faktiskt Eh jag jag har hört talas om att det var en person som byggde upp en liten station som och delade Reddit. ut va? Reddit. Ja, precis. Eh som byggde upp en en station men det som delade ut gratis vapen, ammo, rustningar, mat och liksom vatten någonstans. Han tog hand om nya spelare som kom ut från valven ja. och han du vet det jag nämnde innan om att man följer Overseer som bygger upp camps och, mm. och grejer som mm. du han gjorde så Vad ska stanna du på sitt camp istället få springa vidare? Precis. Och fortsatte dela ut det. Vilket alltså jag blir så varm och glad när jag ja, hör ja, det där. Ja samma här. Alltså jag tyckte det det är rätt häftigt. För vad detta gjorde han för att under betan så hade alla varit så snälla och trevliga och liksom Ja, jemän. En riktig så här kamratskap i i ja, det här. Det är ju en riktig här. community kärlek. Precis. Det ja, nej jag tycker det är fantastiskt häftigt. Mm och shoutout till han alltså. Shoutout. Ja men precis och ja, en sån här grej uppmanar ju också fler folk att vara trevliga och mysiga och mot varandra. Ja, och det är ju lite såna där grejer som Bethesda har förväntat sig att andra spelare ska göra mm. för att skapa den här uh, världen utan NPC:er. Mm. Att du behöver inte ha NPC för att du har andra du spelare. Har andra spelare. Ja, ja. Och det likkar inte om du går in på trading systemet. Eh mm. uh, i Fallout så är det så att du du du tradar egentligen inte med affärer, du tradar med personer. Mm. Och när du öppnar en trade eller en affär, det yeah. det ser likadant ut. På vänster sida har du hela ditt in inventory, på höger sida har du hela affärens inventory. Ja. Yeah. Så är det när du tradear med andra spelare också. Okej. Okay. Sen kan jag välja att uh, klicka i items och sånt och att de här vill jag sälja, mm. sätta priset på dem. Mm. Eh uh, sen kan den andra välja att köpa dem för det priset, men han kan även se resten av grejerna och tycka att om en den här grejen vill jag köpa det fast det jag inte har sagt att jag vill sälja den. Ja okej. Okay. Så kan han välja så här mycket vill jag köpa den för, requesta den. Okej, okay, och så kan du säga att ja nej det är för lite pengar eller ja det, det det är bra, det är Det är ett jätte jättebra system i trading som funkar precis som det gjorde med NPC:er i de andra spelen. Det är ju jättekul. Ja ja. Det var att lyckas få till det på det sättet. Aj, ja, jamen. Och sen någonting som jag bara totalt älskar. Mm. Nej, nu du kan bygga hus och baser och såna här saker. Ja, jamen. Ja. Och Fallout 4, vet du, sicking grej när du ah sätter baser. Jag byggde jag byggde städer. Jag ja. la, la, la in ett mod så jag tog bort begränsningarna. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> nu är det så att ni är ju de första nybyggarna ute i Wastelandet. Ja. Yeah. Eller pre-nybyggarna oh, eller vad no, man ska man no, kalla det? Precis, precis. Ehm um, så istället för att de har gjort att de hobbygränsade delar där du faktiskt kan bygga på, mm. så så vi står runt så kommer du du får en apparat. Mm. Den apparaten sätter du ner så får du en grön radje. Okej. Okay. Inom den gröna radjen kan du bygga din bas. Mm. Och det här kan du göra över hela jädra kartan i princip så länge du inte är för nära till exempel det här är en specifik del. Du ska vara mm. ute i Wastelandet ja. Ja. Ja, för, för för att göra det. Du kan du kan inte göra det mitt i en stad. Nej, nej, precis. Så att säga. Ja. Vilket också är häftigt. Jättehäftigt. Och och jag får ju säga än så länge så funkar byggsakerna mm. mycket lättare och mycket bättre än vad de gjorde i 4an. Det är ju jättebra. Ja. Så det det ska de också cred för. Mm. Och jättemycket olika saker och detaljer att bygga med och sånt. Mm. Fantastiskt, så roligt. Mm. Och det är också grejer. Eh du du bygger ju egna vapen och uppgraderar dem till tusen alltså. Mm. Eh och ett av de populäraste gevären för att du får det väldigt tidigt och du kan uppgradera det så pass mycket att det är bra i endgame också. Mm. Och det har det varit i alla eh mm. föregående spelen och ja. det är hunting rifle. Okej. Okay. Så så jag hittade ju en hunting rifle och lite såna här grejer då och det gjorde ju Maxisha också. Så som, som klart, vi har haft med här. Klart att han gjorde. Ja. Eh <laughs> För och, alla som inte vet det så är alltså Maxisha har ett har ett annat smeknamn. RNGsus. Precis, för han har sån tur när det kommer till spel. Ja. Men i alla fall och han hade hittat eh ritning för att bygga scope. Ja? På den. Det har inte jag gjort. Nej. Men du måste hitta dina ritningar och grejer för du kan inte allt från början. Nej. Du måste lära dig. Ja. Så vad gjorde jag? Jo, jag gav han mitt hunting rifle som hade han hade den mest avancerade kojelen på. Mm. För den hittade jag med den. Jag ja. kan inte tillverka den själv men Nej, han men, har den där ja, då. Ja. Så jag gav det vidare till Max så han fick uppgradera och sätta fast ett uh, scope på den och så fick han tillbaka. Ja. Han. Så man även kan nyttja andra spelare på det sättet. Ah, så att man det här skulle du det var kunna göra till en en helt random person. Ja, men mm. jag kan ju liksom du du kan ju kommunicera mm. så du kan ju säga det att nej men du har ingenting som intresserar mig. Nej. Men kan du till exempel crafta sånt här? Mm. Så kan ju man tradea på det sättet också. Precis som det skulle vara ifall du kommer ut och inte har alla skills ja. själv utan han måste förlita sig på att andra har skills. Precis. Nej, som sagt alltså jag har ingenting att gnälla på och nej. jag kan Jag kan fortsätta prata om om Fallout uh, ett par timmar till. Ja, vi men kanske ska jag avrunda där. <laughs> ja, det är det jag känner, det kanske är dags att avrunda snacket. Ja. Har du några avslutande ord för för det segmentet då? För Fallout? Eh, mm. uh, köpte hör av er till mig. Jag ja. spelar mer. För ja. <laughs> det är fantastiskt roligt. Okej. Okay. Jag har nej, som sagt jag jag jag har ingenting att gnälla på. Nej. Och jag säger att allt gnäll jag har hittat på nätet ja. håller jag inte med om. Nej. <laughs> det är ju jättekul att höra verkligen. Ja, och det är så mycket mindre buggigt mm. än vad folk påstår och mm. vad jag själv hade förväntat mig. Okej. Okay. Så jag är mm. jag är glad överraskad. Det är ju jättekul. Och till skillnad från till exempel när fansen skrek i Elderscroll, mm. vi vill ha eh uh, vi vill kunna spela med våra vänner, mm. då gjorde de Elderscroll så online mm. som inte alls ens liknar de andra Elderscroll-spelen bortsett från miljön. Mm. Okej. Okay. Ja. Du har inte testat dem heller? Nej, jag har inte spelat. Nej, de de de har gjort det mer class based så såna där ah, saker. Okay, ja, ja. Eh, ja, ja. i Fallout finns det någonting som jag tycker är kul, men vad ja, fan är inte i Elder Scroll? Nej, det är jag. Det, en av de roliga sakerna med Elder Scroll och Fallout är att det är så fritt och du kan customizea dig gubbe mm. och köra en mm. tvåhandsyxa och vara magiker. Ja, precis. Det är liksom ja, ja. Friheten. friheten. Det tog är... de väldigt mycket bort i ESO. Mm. I Fallout 76 Fallout 76 är Exakt som alla Fallout-spelen från Fallout 3 och framåt. Mm. Bara att du du du har andra spelare i det också. Mm. Precis så som vi vill ha haft ett Skyrim ja, till ja, och med. Ja, precis, precis. <laughs> så, ja, nej. mycket mm. credd i dem. Ja, ja. köpta ja. spelare, njut. Ja, precis. <laughs> och det här är ju ett nytt spel. Ja. Det det kommer ut nu i dagarna bara här. Ja men vad äh, var det? Den... Vet han har varit ute tidigare men men I onsdags vad var det för datum mm. i onsdags? Eh uh, 6:e nej 14:e måste det varit. Ja 14 november. Precis. Precis 14 november kom det ut. Ja, han um, det är ju ja. Det det det är ju det är ju jättebra. Ja. Tyvärr så hinner du inte vara med på på Game of the Year Awards sen då. Nej, tyvärr inte, men istället så så har ju vi våran starka titel Monster Hunter där. Precis. Eh jag tänkte snacka lite om om The Game Awards faktiskt. Det för, får ni höra. För, för folk som inte vet vad det är så är det alltså det, det det finns en en sak som heter The Game Awards som är att folk får gå in och rösta på de bästa spelen som de tycker är ja, spel som är då. De får de får rösta på nomineringarna från från The Game Awards då. Så att då är det ju lite som Oscars eh, galan där du har personer som har tagit fram att de, de här spelen är de bästa för året. Och så får man nomineringar, men till skillnad från Oscars galan istället då så får du gå in och rösta själv på de här. Ja, precis. Folket får vara med. Folket får med rösta och röstningen har startat. Jajamän. Så det finns alltså att gå in på uh, thegameawards.com och gå in och, och rösta där. Mm. Så att eh, ja, och vinnaren kommer kommer utannonseras live den 6 december. Ooh. Och du kan gå in och rösta när som helst här och jag tror att även om du delade röst om du delade att du hade röstat så får du också eh så här bonuspoäng på din din röstning och såna där grejer så att det blir lite mer värd och sånt där. Okej, okay, ja. Uh. Sedan så kan du också gå in och rösta en gång var 24:e timme. Det är det. Så att det det är mycket du kan ligga i verkligen ifall du vill få upp den där täta titel som du tycker. Jag vet är. inte varför men varför känns det liksom risk för för fusk? Ja, jag håller med. Botningar och ja, lurendrejeri. Ja. Men ja. men ja. det är deras val. Det är deras, deras val att göra så så att ja. Men det finns alltså ja, det finns ju massor och massor med olika kategorier alltså du har ju alltså bästa e-sports e eh, event och ja, bästa e-sports spelare och bästa bästa allt. Det är bästa allt. Ja men verkligen bästa regi, bästa berättande, bästa Nej, konst, jaman. bästa musik och så vidare och så vidare. Så det finns ju jättejättejättemånga. Och det är lite kul när det kommer till bästa regi för då kommer ett där det är ett spel som jag pratat om här mm -hmm. med som är lite speciellt för det är uh -huh. Away Out. Ooh. Uh -huh. Ja, synd det var lite kul uh -huh. att att Away Out har för vad med? som ändå är ett så relativt litet spel. Ja, i man. Eh, uh, jämfört med de här andra stortitlarna som vi snackar om här och eh uh, och sen så har man då det som är den mest eftertraktade av alla kategorier är ju Game of the Year. Ja, alltså Ja, precis. Och det är ju lite det vi ska prata om. Och det är lite det vi ska prata om. Och då är det Assassin's Creed Odyssey, Celeste, God of War, Marvel Spider-Man, Monster Hunter World och Red Dead Redemption 2. Enligt mitt tycke så så känns ju det som att det det bara egentligen är två av de titlarna det kommer bli riktig fight om va? Jag känner det också. Jag jag skulle lägga mina röster på äh, Monster Hunter World och Red Dead Redemption 2. Ja, samma här. Senast så kan man ju argumentera för att alltså Marvel Spider-Man det var ju en mega hit och ingen som såg den komma att bli så stor som det blev. Marvel Spider-Man fantastiskt spel. Mm. Men kan spelarbasen möta sig med ett så, två så stora titlar som Monster Hunter och Red Dead Redemption? Precis. Jag menar Monster Hunter World har slått Capcoms alla rekord. Mm. Det, ja, det det det, det är bästa, bästa spelare. Det är bästa sålda Capcom-spelet någonsin. Precis, så jag menar fast det beror ju också på hur hur aktiv är dans spelarbasen är på att rösta. Precis, och jag tror att Red Dead Redemption spelarbas är starkare på det just att gå in och rösta på det faktiskt. Ja. Det känns som att det är en mer vad ska man säga, mainstream inriktad. Ja, ja alltså Red Dead Redemption är ju någon, någonting som har Alltså väldigt mycket människor även folk mm. som egentligen inte spelar mm. har väldigt mycket kärlek till den serien. Och framförallt nu också så är det väldigt väldigt mycket i Europet när spelet har kom när ja. alltså, spelet har precis kommit och game awardsen har precis kommit så att det är mycket mer färskt i minnet tror jag. Precis precis. Så att därför tror jag jag att jag tror att Red Dead Redemption 2 kommer ta hem det här. Ja. Uh -huh. Jag eh vill att Monster Hunter World ska ta hem det här. Ja, men det att, håller jag med om det vill jag med. Men det hade varit otroligt roligt ifall Celeste tog hem det eftersom det är liksom ett indiespel från ja. ingenstans uh -huh. kommer in och det där det det, det det var, det chockade mig att Celeste var med en sån gång. Ja. Det är alltså visst det det har jag har sett det lite överallt men det har ju inte alltså det mäter ju sig inte ens i närheten av de här stortitlarna som de omnämner. Nej men dem. ändå är den med i nomineringen ja, där vilket är jätteimponerande är och kul. Kommer öka säljarsiffrorna för dem för att det vetvisen innan mm. att det räcker med nominering för att det får ut ditt namn till så många som har missat dig. Ja ja, och, att äh, det det kommer bli större och, och det är jag glad över. Ja, och grejen är att även om du bara är nominerad så kan du fortfarande ha så här Game of the Year Award nominee liksom i, I, i på ditt, ditt spel. Ja, precis. Ajman. Och det som vinner i slutändan då får ju också den här häftiga äh, Game of the Year edition. Äh, ja, utgåva. Utgåva liksom. Precis. Så då ja, nej det det vore jättekul i fallseläst vann jag vill att Monster Hunter ska vinna och jag, lägger... jag tror att Red Dead Redemption <laughs> kommer ja, att vinna. Ja jag lägger min röst på på Monster Hunter World. Mm. Det blir nog det när jag är hemma och sann och rösta på den också mm. faktiskt. Mm precis. Sen har vi då Marvel Spider-Man, God of War och Assassin's Creed Odyssey som också är liksom riktigt stora titlar ihop där men jag skulle ja. väldigt gärna vilja spela det det senaste God of War. Mm men jag är så himla rädd. Mm. För att jag avskyr verkligen de andra god avårspelarna. Mm. Mm. Och jag vet Call of Duty, när jo, man jo, jo. när man säger så. Jo, men, men grejen nej. är att enligt mitt tycker så så gör man inte spel på det sättet någonsin. Nej, nej, det så att det det är, ja. ja. Jättebra stories och alla såna där mm. grejer, men du gör inte dans sortens spelmekanik för då gör du Mabaya arg. <laughs> <laughs> you invoke the wrath of Mabaya. Precis. Ja, Assassin's Creed Odyssey. Jag tyckte ju att oh Assassin's Creed Origins det var kände jag bara oh jag måste testa det här ändå. Ja. Och så testade jag det för att det kändes som att ja men det här ska vara det, det, det känns som ett spel som är mer för mig än de andra Assassin's Creed spelen och sen så tycker jag att om det här är ju inte lika någon som alla andra Assassin's Creed spel. Fast det är ju inte det för Nej, att men... det är ju faktiskt klassat som det, det värsta av de alla. Ja oh. för att det är så olikt okay. de andra Assassin's Creed spelen. Ja jag, jag personligen tycker väl att det och, kanske är, däremot... är bättre. Ja, men än, det är ju för att du inte är en äh, Assassin's Creed. Nej, nej, nej, det är jag inte. Jag tyckte att första första var lite det var lite mysigt när man väl fick göra saker, men det var väl väldigt sällan som man fick göra saker. Ja. Jag eh, på ta, nu, nu nu måste ju vi gå out of topic, eh, ja. men ändå på topic här då, när ja. vi är inne på Assassin's Creed. Ja. Och det är att eh, Pirate-spelet. Ja, precis. Eh, Black Flag. Black Flag. Ja. Ska tydligen vara rent av äckligt grymt. Alltså och rekommenderas som det Assassin's Creed-spelet som borde spelas av folk som inte spelar Assassin's Creed. Mm. Vilket bara wow. Nice, nice. <laughs> Så jag har det men jag har inte spelat den. Okej. Okay. Ja. Ja. No? Är det ska bli spännande. Oh ja. Ja. Mm. Och det är det jag tappar namnet på nu, men vi väntar ju på ett piratspel där man kör båtar och grejer i mm. PVP riktigt hardcore så där. Precis, jag kommer De, inte heller ihåg vad nej. det heter men Skull and Bones. Ja, precis. Eller Bones and Skull. Ja, något sånt. Ja. ja. Det är baserat på båtstriderna från mm. Assassin's Creed. Mm. Mm. Vilket gör mig lite extra nyfiken då på Black Assassin's Creed Black. Black Flag. Ja, precis. Så det blir nog att man får sätta sig och dra igenom det och kötta om det här i podden någon dag. Då... Ja, någon gång, någon ja, gång som ska man göra det också. Eh <laughs> uh, ja, men jag har inte så mycket mer att säga om Game Awards egentligen. Nej, nej. Uh, ni kan gå in och rösta ifall ni vill uh, titta och Ja, framförallt... och om ni går in och röstar så har ju ni bara två val. Ja. Precis. Och det är antingen röstar ni på Celestast, Celestia, uh -huh. eller så röstar ni på Monster Hunter World. Precis. Eh <laughs> uh, och som sagt, det finns jättejättemånga många mer kategorier än vad vi gick igenom nu. Det ja. finns ju även liksom indie årets indie spel eller ja, det är ju det bara så här break breakaway studio eller inte breakaway men alltså man bröt sig in på marknaden för första gången ja, alltså I första första ny släpp som ja. var stort då. Så att där fanns det ju också det... Men, det och, vi... titta, ja, men det är ju sånt vi går in och titta även Ja, det är ju sånt vi brukar komma in på efteråt. Precis. Istället. Nej, nej nomineringar eller Nä, inte nennomineringarna för nomineringarna är ute men ja. när det när, när det är gjort Precis så fram i december här så kommer vi ju prata om detta. Ja, precis, säga att de här ja. vann. De här vann. Om det är bra spelarna annars annars får ja. vi inte sett det. Nej, så vi går nog igenom vi går nog inte igenom alla kategorier för nej, det är nej. väldigt många, men ja. vi går nog igenom ett par kategorier. Det är ju väl som vanligt att ta det som är intressant. Ja, men precis. <laughs> för oss liksom. Ja. Och vi hoppas. Och det för oss. Nej nej, det är ja. som är intressant. Ja. Det som är intressant för oss det är intressant för alla. Ja, det är det. Nej nej, det, det är sant. Det är motigt skull god. Nej, det är inte alls. <laughs> Eh det, det Ja, nej, det är bra. <laughs> <laughs> ja. Nej, men vi har också kan prata lite om en ny grej som kallas för PC Classic. Nej. Jo, det är något nej. nej. Det är något som vill som söker crowdfunding för att göra en PC Classic som du får ja, det är det man ska göra då är att man ska spela gamla DOS-spel. Alltså det alltså nej. Nej. Nej, alltså grejer att du har ju alla de grejerna om du har en dator idag. Mm. Jag har du men tänker på att det är så det, det är väldigt lätt att att fixa en uh, virtual box och sätta ja. den till en DOS box. Och sedan finns ju nästan alla de här gamla DOS-spelen finns ju som abandonware som är gratis att spela ner från nätet. Ja, precis. När de har blivit abandonwares, det innebär att du faktiskt kan få tag i de gratis nu. Mm utan att betala. Precis. Och, och grejen är att hade de liksom släppt att ja ah, men här har vi det här är ett helt paket. Då hade hade jag ändå kunnat liksom förstå grejen, men nu är det så här att spelen som kommer, de kommer att komma på separata små SD-kort som du kommer att behöva. Ja, och man får betala extra för dem gissningsvis. Ja, jag antar att de inte kommer ge bort om gratis. Ja, de kommer väl med i spelpaketet. Ja, men ja. kommer alla med? De som de de titlarna som finns ja. kommer att komma med. Ja men vilka titlar som finns och vilka titlar som inte finns och sånt det vet vi ju inte det har man inte en aning om men eh detta är alltså crowdfunding för att göra själva grejen däremot så finns det ingen information om vilka spel som kommer vara med. Där de som visade i trailern är Doom och Commander Keen vilket båda är liksom spel som vi kan få tag på idag utan några problem. Ja. Och sen alltså inte för vad som men jag förstår när du gör en konsollklassik. Mm. Det det förstår jag mycket väl. Ja ja. Men PC Classic ser jag som ett jädra skämt. Ja, samma här. Det, eh, det, det vill jag, det var... alltså PC Classic, du kan gå och få en dator som du inte behöver ladda ner VirtualBox och grejer för helt gratis som kommer kasta den efter dig. Ja ja där du kan spela de här spelen på. Ja, men herregud, letar du upp en en 846 eller vi, vi, vi har ju en faktiskt till och med en gammal compact som bara står här i våran lokal som vi ja. fick ut av en utav en besökare. Ja, i man, som som de här spelen fungerar på. Så de här spelen finns på. Alltså där vi bland annat det. har Dom 2 va? Dom 2 uh -huh. har vi och uh -huh. ja, massa såna spel. Det är massa göttit. Ja, så att det det är nej, nej, det är konstigt. Jag, det, jag tycker att det, det var det var en av sakerna som jag skrev i mina anteckningar här var Finns det verkligen ett intresse för det här? Det är ju vi ser för det här var ju founding va? Mm. Så vi får ju se om någon kommer upp i pengarna och ja, vill ha för det. Vi får la se, vi får la se. Men samtidigt så börjar vi inte bli mätta det nu. Jag tycker det. Det börjar bli lite så där. Det börjar bli för många klassikkonsoler att hålla koll på. Ja, det är ju inte bara 16 bit 2n Nintendo och en Sony. Nej. Vi har ju nämnt Commodore och såna här äh, grejer menar, också san. som helt helt och hållet har liksom hamnat utanför marknaden. Mm, det känns så i alla fall. Och det det är Om du jämför med stor, stornyheterna då som Nintendo och PlayStation. Ja, alltså speciellt om man jämför här nu då, för att Commodore eh, Commodore Mini eller Commodore Classicen, där finns ju den finns ju det den. Ja, den finns att köpa. Ja, i mål. Problemet är att Nintendo och Super Nintendo Classic, de finns ju i, liksom i i vanliga butiker i JYSK, Polestar, Carlson, Shello Company precis. och såna här grejer. De finns ju att köpa för för att det är mer familjeinriktad entertainment enheter som som ja. de skapade ja, från början. Och Visst. Så för roligt dem är familjen. Ja men precis och visste du det finns ju alltså retroentusiaster och sånt som kommer och tycker att det här kommer kommer dåren är jätte jättenice. Ja men sen kommer vi då till, till grejen att om du är en riktig retroentusiast mm. så har ju du ju oftast originalet med spelen redan. Precis. Så det är ja. Ja, nej det är ja. Men det är ju samma vissligen samma sak med med klassiken med, med Ness och Nessos Ness men grejen är där så har du en marknad utöver entusiaster. Precis, också. du har för det första så har du kanske folk som är i våran ålder som har bara nostalgi till de här för att de spelade lite grann när de var små, inte som har så stort intresse som du och jag har. Nej, precis. Eh utan du har de här eh konsollerna som folk minns från sin barndom som de tycker att ja ah, men det, det det vill jag uppleva igen och framförallt också kanske intressera för mina barn. Ja, oh, så att nej, du får du, hela den här familjegrejen igen och likaså med sonen tror jag. Ja, oh. du kommer få samma samma grej det är bara att du får för jag tror att det är för snäppet ovanför det så att det blir liksom våran vår generation/ slash, eh, några år framåt och sedan eh att man vill visa sina sina ungdomar för inte sina barn utan ja, <laughs> liksom sina ajman, ajman. Nä, 12 och uppåt liksom. Ja, jag sitter ju och väntar på min klassikonsol då. Ja, och ja. det jag jag vill ha en Nintendo 64:an. Nintendo 64:an var jättetuff. Det det det finns det finns en hel del spel där som jag verkligen verkligen verkligen vill återbesöka. Jo ja. Eh så som jag inte har tillgång till här idag. Ja, du, precis, precis. Eh det, det visste det skulle ju gå för mig att skaffa en ett Nintendo 64 och och leta fram spelen till det och så vidare, men men samtidigt så är det ju kul med ja, det det är ju den här grejen igen då. Det är kul med de här grejerna. Ja. Oh. Så men samtidigt det är det ju Och då. sen känns ju det då tom, som tar till exempel ett Nintendo 64. Mm. Om de gör ett Nintendo 64 Classic mm. så så alltså kontrollerna till Nintendo 64 är ju väldigt speciellt så ja. det går ju inte bara att ta vilken gamepad som helst. Nej. Utan du måste ju ha en Nintendo 64-kontroll. Ja. Problemet är ju spakarna. Ja. Gick ju alltid sönder. Jajamän. Ja. Så jag antar ju då att om de gör en ny så kanske de har bättre spakar i den. Ja, jag hoppas ju på det. Eller ja. Det det känns ju som att de borde modda någonting liknande sånt som du inte får om du tar originalen då. Mm. Mm. Mm. Så vi har ju nämligen pratat till exempel då med Tim Tams så som uh, har berättat att han är ju helt slut på kontrollerna och försöka nya. Ja. Ja, men det får han göra. Så det och och där har du ju en annan grej då med det här med de här klassikkonsolerna. Det blir ju likte då att det kanske finns en ny chans för folk som Tim Tams att få nya konsoler för det, det här är ju kontroller liksom dom får han köpa begagnat. Det är ju ingen som gör nya Nintendo 64 kontroller idag. Nej, jag tror inte det i alla fall. Nej, ja, det det lär väl finns finnas. Finns säkert nån. Men ja, men det finns väl säkert sån här liksom digitala då som som gör som precis som 8-bits kontroller ja, och ja, 64-bitars kontroller. Precis. Finns det finns säkert såna. Ja. Men du får nog leta lite granna. Det mm. tror jag. Så att ja, Hajjemann. Ja, vi vi får väl se, men jag tror ju inte att den här alltså PC Classic det känns inte. För mig känns det som ett skämt. Ja, Hajjemann. Ja, men jag vet inte, jag kanske har fel. Jag kanske har fel. För då quota quota lite lite lite blixtkonhändelser. Mm. Är det här ett jävla aprilskämt? Ja. <laughs> en en en annan sak som jag tyckte var konstigt med det också, det det kommer inte med en mus och tangentbord med det. Nej? Den får du ha vanliga mus och tangentbord som du har själv. Ja men herregud. Ja. Det kompletta det kompletta du kopplar in dem i USB då. Nej, jag vägrar. Ja. Jag vägrar. Det där det där var droppen. Ja. Det är ju som att som att Nintendo skulle skulle släppa SNES Classic utan mm. kontroller. Ja. De får du köpa till extra för yeah. svindyra pengar. Yeah. Nej, nej. Usch. Nej, det nu, att... nu blev ändå mer besviken på den. Ja, nej så att det det finns <laughs> jag var redan besviken ja, den besviken i den sommaren. Ja, nej. Ja, nej så att det det var en liten sån här nyhet. Jag, jag kände att jag ville ta upp den men just med, mer för att det liksom diskutera runt man man blir inte trött när det kommer för mycket såna här klassikkonsoler på en och ja, samma gång känns. Ja, jag håller jag med dig. Jag håller, speciellt då när de gör någonting alltså ursäkta ordvalet men något så puckat som ja, en ja. PC i klassik. Ja, speciellt när Vad kommer de med för system? Windows 95? Nej, det är ju det som är grejen också. Det, det kommer inte med något Windows-system utan det är du du sätter bara i spelen i den och ska ska spela spelen så du får liksom ingen. Då är det ingen PC? Nej. Aj, nej, nej, hi. Usch. Det var någon som kommenterade på det i i kommentarsfältet på den här och som tyckte det är att en, enda anledningen till att jag skulle skaffa en sån här är för att ifall det skulle komma med Windows 95 eller Windows 98 och jag ja. skulle och jag skulle även kunna spela dem sp de spelen alltså ja, som kom på Windows, Windows. Ja, precis. Ja, typ, typ, eh, och pinball eller något mer. Ja, precis. Ja, nej det håller jag, med. det hade varit en PC-klassiker. Det hade varit kul. Jaha. Uh -huh. Vem vet, vi kanske får Windows 95 klassik. Woo. Windows 98 klassik. Det Microsoft tycker att nej, men vi kan inte göra en Xbox klassik än, det är fortfarande för tidigt, mm. men vi kan göra Windows 95 klassik. Mm. <laughs> här har ni pinball och kortspel som ni minst då Nej. Nej. Ja, men vidare. Vi vi går vidare. Vi går vidare. Amen. Och så snackar jag jag tänkte att vi skulle snacka om ett spel som vi inte har pratat så mycket om. Mm. Monster Hunter World heter det. Ah, ja, men det är ju det är ju inte ett <laughs> nytt spel. Ja, precis. <laughs> eh nu är ju fredags så började ett eh, ett nytt event som är ett crossover event med Devil May Cry i det här så att det, det kommer gå ut på att du slåss i i en arena med, mot alla monster som som finns och samlar röda röda gems stones alltså. Vet du är. vilka monster det kommer bli? Det vet vi inte. Nej, eh uh, det det är ju tyvärr på på samma dåliga sätt som Capcom alltid gör sina events. Mm. Eh uh, det är nämligen så att uh, 95 av alla Monster Hunter World events mm. är bara skräp. Ja. Du förslås mot samma fiender som är originalmonstren ja. och så får du en slags token som du går och växlar in och sen är du färdig. Mm. Så så tre fighter på cirka en halvtimme 40 minuter sammanlagt mm. så har du tömt eventet. Ja. Och det det, det känns ju som att det kommer vara samma sak här. Ja, jag är jätteglad över att vi får roliga skins och sånt där. Mm, mm. Men jag menar med, med Capcoms budget, med Capcoms kunskap, mm. med Capcoms licensieringar de de har, mm. så borde ju de kunna bjuda på lite häftigare monster som är inspirerade från spelen. Mm. Som till exempel när vi gjorde Mega Man eventet för att få våran palliko till att se ut som Mega Man i pixellart. Mm. Mm. De hade ju lätt kunnat ta ett av alla otroliga monster i Mega Man, gjort i större version och låtit oss fighta den. Ja, absolut. För, för, för att få för få alla den här Mega Man-dräkten. Ja, utan tvekan alltså. Jag menar kan de lägga in gör... Bio Moth från Final Fantasy mm. så borde ju inte de andra grejerna varit problem. Nej, gör ett skin på en en Rattalos. Ja, som är som robotdraken från Megaman 2. Ja, precis. Precis. Hur, det det hur svårt hur svårt hade det varit? Nej, jag, alltså jag tycker inte att det borde. De de kan använda som du sa använda samma gamla bones och reskinna det bara. Mm. Så ja, bara för att det blir, roligare. Ja, det blir ju det roligare. Och det är ju inte direkt att de inte har budgeten till det. Nej, nej, nej. Det är, nej, låt het. Ja. Låt het Capcom skärper. Och och <laughs> speciellt också när det kommer på the til coats av av det här eventet som vi har haft nu. Ja. Alltså eller nu vet du vad det heter, Kulve eh Kultaroff. Ja, precis. Ja. Eh ja. Kultaros eh och och där där har du ju då är ett event som har fått ihop communityt på den alltså för att du slåss ju med det på det här med liksom 16 personer i ett rum eller vad ska jag. Ja, säga. du kan vara. Ja, ja, ja, jo, men du fattar vad jag menar. Ja, att du det blir liksom en en community effort att ta ner den här grejen och det blir väldigt speciellt och det det är ett annat monster än de du slåss mot i vanlig vanlig rotation. Ja, i man, du får du får göra lite andra metoder och sånt så man blir van vid. Precis och det, så att det det det är ju jättebra. Ja, mer sånt. Ja, men. Och och mindre sånt här bara, ja men slåss mot de här monstren och få ett ett, ett ett token. Ja, precis. Men som precis som du säger, jag kan inte jag jag kan ju inte bara för arg på det här eventet för att det är ju DMC. Och det var ja, det. Det ligger med, det ligger med nära. Samtidigt som jag tycker att det är ganska puckade event på ja, det ja. sättet så gör jag ju alla eventen för att jag är ju en samlar samlarperson. Då ja, måste jag greja. Precis. O jag blir ju inte jag blir ju inte ändå nu jag blir ju inte jättelessen heller när jag fick reda på att det, det nya vapnet som kommer i den här är ett charge blade som är, Nej, som, är ju, min, som är min typ av vapen. Det kan jag ju tänka mig att du gillar. Det är, jag är ju ute efter kläder, va? Jo jo jo, det det gör jag också. Jag ska se cool ut. Jo, självklart det det ska jag också göra efter att få de här kläderna, men men jag vill ju framförallt ha charge bladet eftersom ja. det det det ja. Nej, ja, men det, det är ju mitt vapen. Precis så att eh alltså det, det, det är ju samma sak om om det kommer ett event där de har en en heavy bowgun till exempel. Du ja, då ju, gör jag ju du, det. Men ju jag ju gör ju ju eventen ändå. Det kommer göra ändå jag precis. Det jag har ju spelets starkaste great sword någonsin. Ja. Jag använder inte great sword. Nej precis. Nej, precis. Men jag har det. Ja. Var det det som som Mikey använde? Var det det som var med med raketer och grejer? Ja, precis. Ja. Det är jättefint det har det typ. Det har typ jättemotorer på sig. Japp. Yep. Och slår man extra hårt det ja, blir det extra mycket swing ja, men. Men eh du har ju faktiskt lyckats eh, levla upp så att du har kunnat mm. göra Cult Tarot. Ja. Får vi höra om den här erfarenheten? Oj, ja. För jag har ju valt att inte prata så mycket om det för att inte spoila för dig. Precis. Jo, det är ju så att ett Cult äh, Tarot är ju ett ett har ju varit ett event nu. Det kommer vara i en vecka till eller inte riktigt den vecka till utan sedan ja. 22 kommer det vara så att det är fyra dagar till efter att det här släpps. Ja. Så att Ja, men vad vad ska man säga om det? Det det är ju väldigt det är väldigt speciellt jämfördesvis med allt annat i Monster Hunter. Ja, precis. För det blir ju för ett, ett, ett du, du du gör liksom ett event som är i fyra delar kan man säga. Ja eh uh, för att när du kommer in i fighten så är det först först en del där du jagar monstret eh uh, och ska försöka slav plating och sånt på båda. Du ska mm, göra typ se så mycket skada och där har du just i det området har du massa hjälp att göra där. Du har lite kanoner och du har lite eh uh, ja, andra sådana saker. Ja, uh, bombtunnor och sånt som du kan hitta. När du har gjort det så så börjar den fly helt enkelt man börjar fly tillbaka till sitt lair och du flyr till stage 2. Du kommer till stage 2. Precis. Och när du är sloss där så så slåss den på ett set och sen så kommer du efter att ha gjort till dig mycket skada så kommer du till stage 3 där du behöver slåss på ett tredje set och ja, den man. den också slåss på ett tredje set. Och alla alla stageerna är på olika platser. Precis. Och platserna skiljer sig jättemycket. Mm. Och sedan så kommer du till till slut då till stage 4. Ja, i man. Där saker verkligen börjar gå bananas. Ja. Eh man märker att monstret är väldigt agiterat och liksom väldigt aggressivt här nere jämfört med tidigare stages och rör sig mycket mycket snabbare. snabbare. Ja, och det det är ju för att du har ju slott av all metall och skydd och sånt så att han är mycket lättare också. Precis, så att han helt plötsligt kan han, kan den röra sig snabbare och inte bara det utan när hon gör sina attacker så började även smälta guldet som är runt omkring dig började smälta och droppa ner ovanför dig och gör skada. Och ja, nej, det, hela och, hela hela. Vi får inte snacka om blir... den här grymma lavaattacken som som hon sprutar rätt ner i backen. Ja, och det som bara sprider sig på marken och du måste springa som en dårare. Eller så man heavy boga och skyllar den. Ja ja, jo, men eh då måste du måste ju ha stamina för det också. Ja. Ja. <laughs> det ja. Ja fråga på det. Nej nej, ja, ja ja. När när när jag har oet eller blockat en hel sån eldattack mm. och det är ju den attackerar ju dig alltså nonstop det är tung tung tung tung tung hela tiden. Ja. Så hon tänker jag tappar åt hälften av minsta mina. Ja. Jag tappar inte riktigt hela minsta mina om jag skyddar med min sköld. Jag skulle säga att jag klarar nog två och en halv såna attacker i rad. Mm. Jag har klarat två såna attacker och två stycken ruschar mot mig direkt efteråt. Det, det på samanstad mina. Det är det hårt ändå att att, att där den skölden på heavybågen alltså det. Där är så OP. Ja ja. <laughs> älskad. Ja det är häftigt. Det är häftigt. Totalt älskad. Mm. Men det här är ju faktiskt ett av mina favoritmonster än så länge i Monster Hunter. Vad säger du? Jag håller med. Ja. Det det har varit riktigt riktigt kul. Ja men och det tror ju jag beror på att det är en såpass annorlunda sätt mot mm. vad vi är vana vid. Mm. Absolut. Sedan så är det ju alltså även du, du har ju, du har ju andra strider i, i i spelet som också är annorlunda och rätt häftiga. Eh uh, jag tänker på såra magdar så, och så, och så liksom och de och det är ju jättekul att göra dem också. Ja, oja, jag tänker. Fast man tröttnar ju jag, efter ett tag. Ja, precis. Och det är ju det är ju det som är det som jag tror kan vara en häftig grej med det här eventet. Det är att det försvinner ju nu. Aj man. Och sen så får kommer det tillbaka sen någon annan gång förhoppningsvis i alla fall. Ja, de har ju sagt att det ska komma tillbaka. Ja. Det intressanta med det det är ju att vi får ju event som konsoll redan har haft. Ja. Så det går, går ju faktiskt att kolla att schema om såna här saker. Ja. Ehm, dan har fortfarande inte kommit tillbaka till konsoll. Nej. Så, Så frågan är hur länge vi kommer få vänta på att han återkommer igen. Ja. Och jag fick ju inte med min heavy bogen drop som jag vill ha. Nej, precis. Jag har inte fått en charge blade. Än. Jag har inte fått en enda charge blade. Nej. <laughs> <laughs> i, I allting. Jag har fått jättemycket andra saker. Jag har fått massa heavy bogans. Ja. Ehm uh, så det kanske är dags för mig att <laughs> switcha. switcha över. Över. Precis. Ja, jag har inte fått någon uh, rarity 8 bogandock. Däremot så ja. har jag fått en rarity 8 eh långsord. Ja, men ja men, jag har inte koll för att Nej. jag har fått så många olika rörelser till att ha nu. Nej, men jag jag förstår att du men ja. jag jag har inte hunnit spela lika länge som dig heller. Det roliga med med alla de här fienderna eller mm. monstren och sånt där då som, mm. som som som finns. Det är att jag fortfarande använder Sordar Magdars vapen. Mm. That's it. Jag det alla vapen som kommer efteråt mäter sig inte med den. Nej. Så det är det är skitstörende. Äh, jag har det... mitt vapen nu. Ja, jag förstår det. Blanda Sedan... att oss ville ha en specifik heavy bogan som de andra droppar. Ah. Yeah. Ja. Ja jag jag hade ju velat kunna uh, reskinna eh uh, rustning rustningar alltså jag vill ha liksom stat, stats från en annan rustning men utseendet från en annan rustning. Ja, lite som typ Diablo 3 och transmog så mm, och sånt där. Mm. Aj man. Det är många som har påpekat att det, det varit fantastiskt roligt om man kunde göra alltså. Ja. Samtidigt så har ju vi de här fansen lite mer hardcore och sånt som säger det att du kan inte göra det för att en av de roliga grejerna mm. med Monster Hunter är just att å, nu har jag dödat den här besten. Det ser du på mig. Precis. Det det är jättekul också, jag tycker det. Och men som sagt, det, det hade samtidigt så finns det en del av mig som bara men jag vill springa runt och vara cool och snygg. Ja, jag vill ha transbug. Ja. <laughs> så, så, så att jag springer runt och vill ha det, men samtidigt så jag kan se deras poäng. Mhm. Definitivt och det är ju lite liksom lår inriktat också då. För ja, det, det blir ju lite så att att för att vara bra mot den här grejen så behöver du ha den saken liksom. Ja. Är. Men samtidigt så kan ju man se det så här. Mm. Ja, nu nu har vi den här eh, harvest festival eh, skinnet som mm. vi kan sätta och täcka allting så att vi bara har de kläddna. Ja. Vi får dantes nu som kommer ja. funka på samma sätt. Ja. Så varför kan inte de normala rustningarna funka så också? Nej, jag tycker det. Är... Så ja, man det är ju man kan ju vägra går ja. det positivt. Och ja. Jag jag föredrar transmog för att det är ännu mer saker för mig att samla på. Mm. Och om inte annat alltså man skulle ju kunna göra det precis som eh som det här som som vi har haft nu med med med Kultaroff. Det är ju att du får eh, du får saker under liksom event och sånt som ja. gör att du kan göra så, så att när du inte har såna här stora event som ja, som så här ha små events där du kan liksom ja men här kan du slåss mot en lite högre tempered ja men ska säga jaggrass <laughs> wow ja ja, ja men få jag... monster som inte ens finns i tempered nej ja, men okej okay. ja. eh djävuls Adiblos. Ja men säg att du vill ha hela Diablos-setet. Du du tycker att det ser jävligt coolt ut men du vill inte använda det setet. Så har du event där du har uh, någon extra stor Diablos som du måste slåss mot för att det har dykt upp uh, och nu måste alla Hunters in och döda det. Och så får du saker för det som du kan använda sen för att göra transmogs på det här ja, sättet. Ja, ja men. Som ni kan Ja, det är en idé. Som ni kan göra för att lämna in så här. För då blir det då blir det samtidigt lite speciellt också för att det här monstret är speciellt. Ja, ja men. Jag vet inte. Någon. Det, det det skulle gå fint. Det skulle gå fixa. Ja, i alla fall. Men nu har vi pratat tillräckligt om det. Vi jo. pratar vi pratar om det varje avsnitt nästan. Men det det är för att båda är för att du är älskar. Så ja, men jag vi älskar ju spelet också. Ja. Så att det det, det vill många prata lite om det. Och nu fick vi ju chansen att prata om det när det kommer ett nytt event. Ja, men. Åh, <laughs> ja. Vi hoppar vidare i alla fall. Det gör vi. Eh två snabba nyheter som jag inte tänker prata så mycket om för jag pratat om dem tidigare. Spyro är tillbaka. Ja, är eh remake på första andra och tredje spelet tror jag det. Vad det har lovat sagt att det är tillbaka. Ja. 90 dagens avsnitt. Nej, inte i dagens nu. Nej, men jag pratat om det tidigare. Ja. Men nu är nu är det ute. Ja, okej. Okay. Ja, då är jag med, då är jag med. Ja, och likaså Pokémon Let's Go Pikachu och i eh är också ute nu. Det ah, har vi också pratat om tidigare. Ja, hejma. Jag, jag, jag ville bara ta upp det att ja men de har kommit ut nu de här spelen som vi har ja. pratat om. Ja. Så att om ni var intresserade av dem när vi pratade om dem så så finns det mute de nu att, att, att skaffa. Perfekt, perfekt. Ja, Sen är ju det så att vi har ju nämnt att Discord har vad heter det börjat som en som en gaming affär också. Precis. Eh och nu har de även introducerat för spelföretagen att ha sina spel i early access eh mm. på på Discord affären då. Mm. Det är ju en chans för spelföretag att tjäna lite mer pengar innan spelet är färdigt så att de kan ha mer råd att utvecklare och såna här saker då. Precis. Eh uh, och det är redan igång nu, har du early access än? Mm. Och uh, de första i early access kalaset på Discord är Descenders. Mm. Palkasaurus. Okej. Okay. Keenseed, Vissurge och uh, Madmachines. Okej. Okay. Jag kan ju i ärlighetens namn säga att jag har ingen aning om vilka de är. Jag har hört talas om visage. Ja. För att folk vill att jag ska, jag ska spela det här spelet. Ah. Verkar det, <laughs> det bra då? Ja, det är ett jätte jätte jätte det verkar vara ett väldigt väldigt väldigt väldigt creepy. Ehm uh, survival horror spel. Jaha, okej. Okay. Uh, ingenting att, för mig. Ingenting för dig och <laughs> egentligen ingenting för mig heller förutom att folk vill sitta och titta på när jag skriker som en liten flicka. Ja, okej. Okay. Ja ja, men då vet jag att det finns Öd Leksus på Discord. Mm. mm. Aj man. <laughs> så att om det är någon där ute som vill att jag ska spela det här spelet så får de väl köpa det till mig då. Ja, precis, precis. <laughs> kan säga det att Joje är jättepå på att göra det. <laughs> jag väntar ju fortfarande på att någon ska köpa ett PlayStation nå Final Fantasy 15 till mig. Ja ja, det är bara att göra. Ja. Ja ja, jag lär ju inte spela det annars. Nej. <laughs> Nintendo Switch Echopp har vi pratat om tidigare också från nyllen så att den är lite dålig. De har börjat arbeta på den lite nu. Börjat förbättra UI lite bättre Börj i alla fall. Lite lite gärna så att om du skulle vilja browsa, men han lite olika saker så kan du göra det nu. Inte genom att gå in på browsing som man hade tänkt sig, utan ja, ja, att komma på sättet. Vi går in på sökfunktionen istället. Ja. Där har du har du nu fyra val när du söker. Så innan du söker så kan du välja ett av de här olika valen så du går in på antingen genre, prisklass, demo eller DLC. Ja okej. Okay. Det här är saker som du har kunnat göra i sökfiltret innan. Bara att det är, det är mer lätt tillgängligt nu. Det är mer lätt tillgängligt nu och de har ändrat upplägget lite grann så att det är lättare att browsa dem Aha. när du kommer till de här olika sakerna då så att du behöver liksom inte gå in och välja en genre utan du kan se genrarna uppradade istället. Ja okej. Okay. Så att du kan bläddra igenom dem. Så att det är lite litet lättare ja, nice. att att navigera. Ja. Mm men som sagt, det, själva funktionen fanns innan, den var bara svårare att hitta. Ja, himla. Men däremot om du går in på genrer eller prisklass här nu, de andra två ser exakt likadant ut som de gjorde innan, men de här två, prisklass och genrer så får du liksom upp att ja men här har vi alla i prisklasser då, då har du 300 kr och uppåt. Och sen så har du 150 till 300 och sen 150 och neråt. Ja. I tre olika prisklasser. Så då där kan du då liksom bläddra bland. Annat. Ja men så här ser det ut. Eh, uh, nu vet jag inte om de de siffrorna var helt rätt. Nej <laughs> nej, men det, men det, är, det, det typ tanken, typ så. tanken i alla fall. Konceptet. Precis. Så att du har liksom, ja ah, men här har vi de som är ungefär runt det här priset. Och då kan man bläddra i det, jättebra. Eh uh, speciellt om man då liksom letar efter något billigt uh, litet partispel kanske då. Ja. Gå in och bläddra på det. Eh uh, genrer likaså där. Däremot så tyckte jag att uh, deras genrer behöver de nog gå in och kolla på lite granna, lite mer på deras stämplar för att under party games så var första alternativet var Diablo 3. Ja? Mm. Men det är klassat som ett partispel fruken spela fyra på samma konsoll. Ja. Jag håller inte med. Men det det är definitivt eh, Har du har du har du kollat spelkategorier på sistonde? Nej, det har jag inte och jag vill inte. Nej. Det är, Spelkategorier så som vi känner till dem ja. existerar inte och har inte gjort det på över 10 år. Nej, jag vet, men det är, är gammal. Jag vet, men jag vill inte erkänna det ibland. <laughs> Kom in i gemet nu för fan. Kom igen nu morfar, nu ska vi spela spel. <laughs> Partispel. Partispel. Ja, ah, som det vad heter det? Super Mario Party då eller? Nej, nej, nej Diablo och Diablo. <laughs> <laughs> och så så känner man bara hur Tårarna vällar upp i ögonen när man bara vill bara vilja lägga sig och gråta i. <laughs> ja. I alla fall, i alla fall. Det det är, det är lite nya spelnyheter där också då. Jag tänkte gå in och prata lite om ett spel också. Jag tänkte inte ta det för mycket. Oh, har vi slut på nyheter? Ja, ja, inte riktigt. Vi har men jag har en sak som jag vill spara till slutet utav Aha. utav avsnittet. Nej, se. Ja. Men jag tänkte prata om ett spel i alla fall som heter Dream Daddy. Ooh. Som är en dating simulator där du datar pappor. Ja, The Ultra Fail fick sitt smeknamn Fail Daddy. <laughs> Precis. Eh det var ju mitt första spel som jag spelade i mitt projekt letting of Steam. Ja. Och därefter så så fastnar ju det lite granna med Fail Daddy då. Jag spelar väl 3 eller 4 avsnitt tror jag. Ja, när jag tog mig igenom hela. Det är inte jättelångt det var bara att jag liksom skulle ju läsa upp allting som de pratade om och det här är en visual novel liksom så att Ja det, precis. Eh det är en dating sim i alla fall skriven utav Vernon Shaw och Layton Gray och det som var lite speciellt med det det var ju att det ut, uh, utvecklades eh uh, i Game Grump Studios alltså det den Youtube kanalen Game Grumps. Och det, mm, det är spännande på det sättet att att en stor Youtube-kanal som egentligen bara spelade spelade tv-spel innan har nu också då producerat ett eh, ett tv-spel. Lite imponerande det, måste man säga. En annan lite kul sak då, väldigt många saker i det här spelet är en, li en lite kul sak. Men det är att det släpptes den 18 juni 2017 som är i USA så är det farsdag. Ah. Så. Och det var väldigt mycket hype och buzz runt omkring det här spelet när det skulle släppas så det såldes jättebra när det släpptes. Och ungefär en dag så fick det vara det bästa sålda spelet på Steam innan PUBG tog över igen då. Ja ja, det är klart, det är klart. <laughs> så att ja, nej det var kul. Och Vernon Shaw visste att det här spelet skulle bli en hit när han fick konceptet förklarat för sig för han tyckte det att det fyller alla boxar för att för att få en en för att få en hit för att eller en sån här indie hit då för att man skrattar lite i början när man hör talas om det liksom en daddy simulator daddy dating simulator liksom det är lite kul och sedan så när man kommer in i det så kan man komma till väldigt väldigt djupa ställen i spelet ja ah. det det är väldigt jag tycker det är kul och det börjar ju hela alltså hela spelet börjar ju med att du får skapa din egen pappa. Eh den som du ska spela då så att du är inne i en sån här create a dad grej så att ja och där inne finns det redan där massa massa skämt och grejer, massa vitsar och, och annat sånt. Så att redan i uh, karaktärsskaparskärmen så kommer du redan börja skratta. Aha. Ja, det det jag tycker jag är lite kul. Och ja så att det det, det ja, vad ska man vad ska man säga om spelet egentligen? Det det finns du du, du går igenom spelet och får lite story i början. Och sedan när du har kommit in efter att alla karaktärer har blivit lite presenterade så kommer du börja dejta de här papporna genom att du går på du går på dates genom en app som heter Dadbook där du får ta kontakt med papporna och det finns sju olika pappor att jaga efter. Så att du går på dejter med de här och dejterna går till så att det är liksom lite dialoger, du får göra lite val och så vidare och så vidare och sen så kommer det även lite minigames som du får spela. Okej, okay, vad vad är det för slags minigames? Eh till exempel så har du när du är ute och eh eh dejtar Brian som är en, en av papporna så får du första minigame du får är att ni går ut och spelar minigolf eller får okay. du ett, ett minigolf minigame. Nej, ja, men nästa gång så går ni en andra leden så här ute i skogen och så ska ni fiska vid något något tillfälle och då blir det här ett fiskespel men då är det lite som Candy Crush att du ska liksom sätta ihop olika fisktyper men Ja, okej. Okay. Ja, men då så de löste fisket. Precis. Ja. Så att ja, det och det och massa olika såna här spel. Ja, men ja, men föram olika föram olika papporna har olika olika intressen ja, olika och intressen och olika så. hobbies så Precis. då måste ju du in på den delen. Så att då har du har ju liksom de här sju olika väldigt in, olika inriktade papporna då. Sen så har du även crossovers på vissa ställen så att vissa pappor hänger ju med varandra och sånt så att du träffar du andra pappor tillsammans när du är på date med en annan pappa och sånt där. Det är det väldigt kul. Och i eh i den här storyn så är förmodligen det det bästa är ju egentligen inte papporna som du dejtar och så utan det absolut bästa med spelet är nog eh, din dotter som okay. som du har i spelet. Så att in-game dottern som du har då hon tar verkligen fram både det underbara och det ibland hjärtekråsande ur de olika situationerna som man hamnar i i det här spelet då. Ja. Oh. På du blir både varm och sentimental och du får verkligen jättebra kontakt och du känner vilken bra kontakt den här dottern och den här pappan har mm. som då du sätter ju in dig själv i skorna av den här pappan då. Jo det är ju klart det är ju det är ju det man brukar göra med när man spelar en karaktär. Precis. Och det är ju nästan så att att det här spelet får en genom den här relationen att att man nästan att man vill skaffa barn. Ja, okej. Okay. För att ha chansen att få den här relationen som de har eller som de bygger upp med den här dottern i spelet. Ja, ja. Jag tycker de lyckas med det väldigt väldigt bra och även fast det det känns väldigt mycket som ett litet av ett skämt liksom och det är det också hela den här pappa dating simulatorn så har du ändå du går in här med en inställning att du ska gå in och dejta lite papper och så vidare och ha lite kul och skratta åt det, roliga skämt och eh, alltså dad jokes och ordvitsar finns det ju liksom i otroliga mängder i det här spelet. Det kan jag ju tänka mig. Det är ju ett pappaspel. <laughs> Precis. Så så är det ändå alltså det är så gripande i vissa lägen. Ja. Uh -huh. Det är så djupt och gripande i vissa lägen och och man sitter och verkligen man man får ta beslut i spelet. Jag vill inte spoilare för någon som som kanske vill spela, men du får ta bli liksom vissa beslut i spelet som du känner att du du får sån respekt för föräldrar som är liksom eller bra föräldrar. Så att det är ju många gånger som jag som jag kände liksom när jag spelar det här spelet att ja, ah, nej. Fan, vilka fan vilka beslut föräldrar måste ta ändå? Det är ju så. Särskilt när det kommer till att ha tonårsbarn. Ja, visst är det så, visst är det så. Och som sagt, det är ett väldigt varmt och fint spel eh uh, och det även fast man går in med som sagt inställningar att man kommer skratta en hel del och det kommer man göra så kommer du gå därifrån med en en känsla av hopp och framförallt också att liksom tänka efter lite granna och sedan uh, familjekärlek eller en kärlek till liksom nära nära vänner och sånt där. Alltså den här kärleken som man känner för för folk som man verkligen verkligen bryr sig om inte inte på ett kärleksfullt sätt utan på ett platoniskt sätt. Mm. Får du helt försluts. Plötsligt... Ja, nej det det det tankeställande, tankeställande, definitivt. Så att ja. Hela hela spelet <laughs> grunda sig på att eh då kommer ha det skämt men det kommer gå därifrån med en rikare upplevelse helt enkelt. Men det låter ju bra. Sen så är det så också att att till och med till och med till och med titeln på på på spelet eller den fulla titeln av spelet blir lite av en ordvits också. Okej. Okay. För det hela spelet från början heter ju eh Dream Daddy: A Dad Dating Simulator. Vilket om du tar första bokstaden och handlar om så blir det D-A-D-D-Y-S-Daddies. Ah, ja, ja, ja. Så det är skitkul. Anledningen till att jag pratar om det nu är inte bara för att jag vill prata om ett spel utan det är också för att det är aktuellt. För den 30 oktober så släpptes spelet på PS4. Ah. Och då släpptes det som en Dad Rector's Cut. Ja, ah, Dad Rector's Cut, ja. Ja, Dad Rector's Cut då. Eh så att det finns lite cut content och det finns ett helt nytt minispel som man kommer få. Man kan också ha chansen att när du har spel väl har spelat ett minispel så kan du komma åt det från menyn så att du kan spela spelet igen om du ja, tycker okay. att minispel är ja. roligare då. Eh och sen så kommer det lite även lite nya side quests i det här spelet då. Så att det finns nu då till PS4 och alla som redan hade det på Steam innan de får en gratis uppdatering till ah. det. Så att om du har ägde det innan så har du nu mera då Dead Doctors katten free DLC. Precis. Så att det eh, det här är ett perfekt tillfälle för alla som eh, som har spelat det innan att ta sig tillbaka till serien och titta på speciellt eh, speciellt lite av det här cut contentet för det finns ett väldigt väldigt konstigt, konstigt slut som folk hade hittat tidigare och hackat sig in och tittat och hur hur det slutet var det här slutet finns med nu. Aha. Ja, eh, jag vill inte säga mer än så. Alternativa slut är alltid roligt. Mm, jag vill inte säga mer än så. Det är väldigt väldigt roligt speciellt ifall man har eh, spelat spelet innan. Ja. Så att det, det tycker jag definitivt att folk ska kolla in. Det tycker jag. Eh och gillar man dating sims så är det här eh, det är inte superbra dating sim på det sättet liksom på ett konventionellt sätt men det är Eh det är väldigt bra fortfarande då. Det är väldigt bra fortfarande. Ja, det är det jag har att säga om om om det. Ja. Ja, nej, hoppa in och spela det bara. Ja, hoppa in och spela det. Jag vill inte säga för mycket om det för att det är det är ju så baserat i story, allting i det här är ju Jajamän. baserat i story. Så att nej. Det är ju en novell så. Precis, det är ju lite så så att de här ja, de olika papporna de har ju helt olika Eh, karaktärsdrag och allt möjligt och eh jag måste ju också säga då shout out till Brian som är min favoritpappa utav alla sju så att eh han är min håll, håll er från honom. Det är lugnt eller lugnt och få honom. <laughs> tack, tack så mycket. Ja, nej men bra spel, ino spelare, absolut. Eh det kostar inte jättemycket pengar heller utan eh och om inte annat önskar er är det djurklapp så kanske ni får det av mig, vem vet. Ja, <laughs> Är det ett spel som jag tycker fler folk borde spela faktiskt. Ja. Mm. Och så jag sa ju det också jag tyst lite granna här då om att jag hade en sista nyhet också. En sista, en ny sista nyhet. nyhet. Wow. Och det är så att för ett par veckor sen så hade vi besök utav Next Level VR som Vi hade vi. som hade en Kickstarter Kickstarter kampanj för att starta en virtual reality hall i Borås. Precis. Den här gick den här Kickstarter gick inte igenom tyvärr. Tyvärr inte. Tyvärr inte. Men det fanns ett sånt brinnande intresse hos hos Kim som uh, gjorde detta att han har han har startat det ändå lyckats på något sätt få få sponsring från andra håll. Ja, i man, med bland annat en rebrand. Precis, med bland annat en rebrand så att nu heter de inte Next Level VR längre utan nu heter de Virtual Lion. Ja, yeah, Virtual Lion. Och de planerar faktiskt att öppna redan i december i början av december här. Ja det är häftigt så vi vi får alltså virtual reality här i Borås innan december. Alltså i december. I december, december, I december. Ja, precis innan nyår. Innan nyår. Innan året är slut. Vi kan köra lite jul virtual reality. Mm, precis, om allting går som det ska. Ja. Abs vilket vi håller tummarna för. Vi håller vi verkligen tummarna för. De, de har lokal, de har allting sånt och lokalen ligger här på på på Allegatan. Det är inte så Det är jättesentralt för att förklara för er som inte bor ossare. Precis, precis, väldigt väldigt centralt och väldigt nära studion som vi sitter i nu också så ja, att Ja, i men. Så det är det är kul och kul att veta sen så ska vi väl vi, vi hoppas väl på kanske kunna få tillbak honom hit och prata lite om det när han har väl har kommit igång. Ja precis när det är igångkickat och han har lyckats sätta ner fötterna lite bättre och sånt och är lite lite lugnare så att säga så får han jättegärna komma hit igen och berätta om hur allting funkar och så mm, och hur, hur det, det blev och, och... och hur mycket som har blivit av planerna som vi pratade om precis. i det avsnittet och se vad som har blivit verklighet av det och inte. Det skulle vara jättekul att och ha ett sånt avsnitt. Ja, jag. precis. Mm. Eh och för alla som är intresserade av detta då så är det så att det redan nu går att boka eh, boka in sig på tider. Ja. På borasvr.com. Eller borasvr.com blir det ju. Precis. Ja. Så att det Ifall ni är intresserade av det, in och boka det. Det var bara min sista lilla nyhet som jag ville ja, spara med. Ja, men det var en saftig studion. nyhet. Ja, jag tyckte det var ändå lite kul. Just eftersom det knyter an till en av våra tidigare gäster också. Ja, precis. Knyter an till en av våra tidigare gäster. Och vi, vi pratar hundra meter från studion. Ja, precis. Så då, då, då får man nästan... Du är nästan tvång att ta upp det. Ja, det tycker jag verkligen. Ja, det var allt jag hade idag. Det var dagens avsnitt. Ja, det var toppen och snitt om jag får säga det själv. Helt fantastiskt. Ja, som det... vanligt som vanligt. Alltid alltid. Ja, jamen så. Som vanligt när vi ändå pratar om som vanligt. Ja. Så vet ni ju att är det någonting ni känner att ni vill berätta för oss eller kontakta oss av någon annan anledning? Så hittar ni oss på sociala medier så som Twitter, Facebook och Instagram. Ja. Och är det så att eh, ni vill lyssna på oss någon annanstans än på podcast Bras snesträck Game Over? Så eh, finns vi ju på Poddkicker, vi finns på Podbean, vi finns lite på ja, lite ja, iTunes och Nej, du är överallt den är hittar poddar hela tiden. Den ni hittar de den gladaste och bästa podden någonsin, där finns vi. Det är precis. För det är ju vi. För det är precis. <laughs> Så att ja, nej, men det är väl det det Ja, men då vi tackar ju Bee Street för att vi får nyttja deras underbara lokaler. Ja, det gör vi. Och men det säger vi. Game over man. Game, Game over.